Hej folkens, velkommen til Apropos GameTest, episode 117. Vi er godt i gang med ja, øh, januar, det nye år, og vi skal selvfølgelig fortsætte de gode tider med mere GameTest og den her nyhedspodcast, som I lytter til lige nu. Og heldigvis på den anden side af Skype, så har jeg også min kære medvært med mig endnu en gang. Det må være Elhoff. <laughs> Elhoff. Det er jo øh... Det er jo lidt øh, eksotisk siden øh, sidst. Ja, ja. Jeg har fundet ud af mine øh, forældre stammer åbenbart fra Italien. Russiske mafia <laughs> i Italien. Oh, okay. <laughs> jeg ved ja. ikke, hvordan det hænger sammen, men sådan er det. <laughs> Den russiske mafia fra Italien. Lige præcis. Okay. It's got connections, you know. Ja, ja. <laughs> okay. Skide godt, skide godt. Yes, men øh, vi vil jo som altid øh, prøve at beherske os, når at, øh, det kommer til at snakke om øh, robotter og underlige seksuelle præferencer Og i stedet fortsætte på, hvad vi lige har siddet og arbejdet med Og, og nørklædet med af videospil Og så komme ind på nogle nyheder senere hen Så lad os starte ud med det Og så lige jeg så smide bolden over til dig, her. Hvad har du spillet i øh, den sidste stykke tid? Uh, før du til at starte? Dejligt Ja, mm. jeg, jeg, privilege Altså jeg, du, som du ved, så tager jeg jo så går jeg jo til grundigt til værk, når jeg skal spille spiller. Jeg ikke? Selvfølgelig. Jeg ser, hvad, hvad for nogle spil findes der i hele verden? Hvordan får jeg spillet alle dem her? Ja. Og hvad har vi her? Den okay. sidste uge her, der er, der er gønnet ud til R, åbenbart. Så jeg har spillet uh, både Replica og ReCore. Okay, så. Så ja, ja, er jeg i gang med. Replica? Ja, replica. Det, replica, det er faktisk et sjovt spil. Det er sådan et lille indie-spil. Mm -hmm. øh, jeg ved ikke, om det er sådan en social commentary-agtig noget med hvad hedder det, 1984 må det være, det er et totalt overvågningssamfund, 1984. og så er det sådan lidt simplistisk, og det er faktisk meget sjovt, egentlig. det minder lidt om sådan noget Papers, please noget, hvis det ligesom siger mm -hmm. noget. Men altså, promissen er lidt det her med, at du bliver sat i fængsel i, i det her øh, totalitære styre, du lever i. <clears throat> ja. Det finder du så langsomt ud af i løbet af spillet, det er ikke noget, der bliver fortalt front, men... Øh, så benytter de sig selvfølgelig af sådan nogle dejlige ting, som Sovjetunionen også gjorde med, at borgerne ligesom skulle øh, holde øje med hinanden, og selvfølgelig rapportere ind, og så skete det andet usiddet øhm, Så det du har gjort for, ligesom, eller det, du ikke har ikke rigtig gjort noget, men det du kan gøre for at ligesom, bevise, at du er en øh, retsskaffen og lovlig borger, det er, at du hmm. har fået mobiltelefonen fra en øh, ung dreng, der sidder i fængsel ved siden af dig, og så hvis du kan bevise, at han er terrorist, jamen, så må du jo selvfølgelig være uskyldig, og så kan din, der er din familie, selvfølgelig leve videre øh, et normalt liv. Så simpelt. Ja, ja. Så du sidder sådan og spionerer rundt på den her telefon, og prøver på at have hans forskellige passwords til forskellige tjenester, og mm -hmm. finde forskellige mystiske spor, der ligesom kan, kan lede øh, regeringen øh, på, på sporet af, om han er til Jeg må ærligt om et par, et par sekunder inde i din beskrivelse, så troede jeg, at jeg havde hørt forkert, og at du snakkede om det der republikke. Som ah, Lars har kigget på Fordi okay. det er, der er også lidt af det der dystopisk Noget indover Men uh, ja. det var jo et dårligt spil <laughs> Så det kan være at Replica er bedre Åh hmm. oh, nej <laughs> jeg, jamen, jeg synes det er okay. curse. Men, men det, det har nok noget at gøre med hvordan man, du forventer et spil Altså sådan en er det ikke sådan Særlig udfordrende Men der er sådan, det, det er mere puzzle sådan i det da, da, da. Altså det eneste du ser i den Sådan To tredjedele af skærmen er sådan fuldstændig statisk Fordi du ser bare sådan en sort-hvid øh, 8-bit øh, Grafik af sådan en fængselscelle Og så er det en hånd, der holder mobiltelefonen Og så er det hele spilet foregår, via spillets har spillet Eller mobiltelefonens interface Som du så sagde, Hacker Nå ja, for fanden eller, wow, ja. det, det lyder da alternativt Minimalistisk ja. Men det er sådan jeg, jeg kommer svårt Der er flere slutninger i det, og jeg kom igennem øh, den ene af dem på Halvanden time eller sådan noget. Så det er sådan et lille spil okay jeg tror med, at det der var lidt øh, dårligt ved at republik Var nok, at det var sådan lidt, lidt overfladisk Gameplay, og så også det var langt trukken Eller virkelig langt sådan... Det kan man rigtig beskylde derfor. Okay. Ikke det sidste derfor. It doesn't stay out, it's welcome Nej, lige præcis <laughs> Good, good Og så er, det, så er det lidt det der med, at øh, altså nogle, altså du, Så skal du sådan regne ud, hvad kan hans kode være Til den her service, ikke sådan fire cifre. Okay, hvad, kan, hvad, hvad, hvad for nogle tal kan jeg altså prøve med mm. øhm, Og og de er egentlig sådan okay sværdesgrad Altså jeg, jeg så sådan lidt fast Ved noget af det sidste men, men jeg kunne godt klare den uden at slå noget op Og i og med at på en eller time Så sad jeg selvfølgelig ikke så lang tid fast Men altså det var lige sådan okay. en god, god sværdesgrad Nice nice Så det, øh, det er endnu en, en, en lille perle man kan, man kan anbefale til Dem af os Eller dem af os <laughs> Og yeah, til dem derude Der måske ikke har øh, så meget tid Til at dedikere Ja, og godt kan lige sådan en lille smule arts spil Okay, stod Well Du har fanget min interesse i hvert fald Okay, jeg tror også du kan få det forholdsvis billigt så Det var på okay. Steam, det det var Yay Det burde vel næsten også være på uh, mobiltelefon. Kunne jeg forestille mig, men det ved jeg faktisk ikke Hvis det koster billigt, så, så er jeg jo tilfreds på forhånd. Ja, det er godt Så er jeg en god start Gone mm. home Two <laughs> euros Hvad tænker I på? <laughs> 20 fine euros Kun 10 euros i timen Ja yeah. <laughs> Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv Præcis Hvad med dig Holmen, oh, okay. hvad har du spillet? Så kan jeg lige snakke om Rick okay. Elkorn og vende tilbage igen Ja, et, øh, et andet spil Nu, nu skal vi selvfølgelig Rålige nu, nu, vi skal lige holde os lidt tilbage øh, Kære lytter Når øh, vi skal nævne robotter igen Fordi jeg har jo faktisk spillet Et øh, spil med store robotter Okay. Titanfall 2. For det, øh, til dem med jer derude, der har øh, lyttet med øh, i podcasten, det er selvfølgelig meget taknemmelig for, så har der jo været en lille, lille baggrundshistorie, hvor at jeg faktisk har udtrykt øh, interesse, øh, eller jeg har udvist interesse i Titanfall-serien, øh, men jeg sidder her, og min PC er ikke så kraftig, og jeg har ikke nogen Xbox One eller Xbox 360. Hvad gør jeg? Og så kommer Titanfall 2 så til PS4, haha. Og det er så her, hvor jeg hopper ind, embarker i min øh, mech og skyder af, Det er, øhm... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke overdriver, fordi det synes jeg så ofte, jeg gør sådan. Det her, det er sådan cirka det bedste spil, jeg har spillet lang tid. Men, <laughs> jeg synes, det er, du plejer at være lidt. Vær god til at holde Ah, så skinnet. Jeg, jeg vil sige, at det her, det er uh, Titanfall 2. Uh, jeg er ikke færdig med det nu. Jeg har spillet sådan tre fjerdedel af kampagnen, og prøvet lidt multiplayer. Ved jeg ikke, altså... Måske skal jeg gennem det der multiplayer til, til nogle videoer eller sådan noget. Man kan se min rejse, det ved jeg ikke. Men i hvert fald så har jeg mordet mig med singleplayer-delen. Og indtil videre så må jeg sgu lige tale lidt om, at det er et af de mest overraskende og fornøjelige øh, øh, shooters i øh, mange år. I hvert fald for mig, fordi altså, altså jeg kan godt lide shooters, selvfølgelig. Men der, det er bare sjældent, at de sådan virkelig formår at, at sættes, øh, give mig et smil på læben og overraske mig på forskellige punkter. Det kan være øh, narrativ, nogle... Øh, nogle øh, spilmekaniske idéer Eller bare et øh, vildt godt øh, flow Og sådan en rigtig god pacing Og sådan noget Og øh, Titanfall 2 har faktisk flere af de ting Jeg synes øh, Det er et rigtig dårligt plot øh, Indtil videre jeg, jeg, jeg synes godt nok det, det er kedeligt Men der er nogle rimelig øh, fine idéer i det Og, øh, og jeg kan is, især godt lide øh, BT En smæk Det synes sådan super cool Um, det er lidt underligt At der er dialog øh, Options sådan, Når man lige skal give et svar til BT Eller måske lige kommentere på en situation Hvis man er separeret skal Jeg prøver ikke at afsløre for meget her Men der er sgu nogen gange Og jeg føle mig fast, skal jeg, skal jeg ikke lige lave en joke Hvad, hvad siger den øh, robot til det Skal jeg lige lave en joke Det vil være lidt sjovt øh, og, og det er det ofte Så, så det, er sgu, det er sgu meget fint Det, det igen det er sjældent, at jeg, jeg sidder og smiler, når jeg spiller videospil. Fordi jeg er død inde i. Øh, og. <laughs> sådan er det var. Ja, ja. øh, get, get used to it, folks Men jeg må sige, at jeg for 2 er det, det er bare dejlig underholdning Og det passer også så godt. Lige her efter jul, og man, man er optimistisk, man er i godt humør og sådan. Kan videospil være god igen? Yeah. Ja, det kan de. <laughs> Nogle gange. Nogle gange. Så det er, en... det, er, det er ærgerligt, du er på Xbox One, vil jeg sige. Hoff. Ja, så kan vi ikke spille sammen. Vi fik det til Ej, Xbox One. Der øh, er ikke crossplay. Øps. Det er svært, det er svært. Sådan er det. Men jeg er nok også så dårlig, at jeg, du, du nok ikke kender mig hvis, hvis vi gjorde det. <laughs> <laughs> okay, ja. Jeg har bare fundet ud af, at i multiplayer, jeg skal bare tage shotgun, fordi jeg kan ikke ramme så godt. Så hvis jeg, hvis jeg formår uh, at plukke en af modstanderne med en shotgun, så... Så er der heldigvis gevinst på den konto. Ah, okay. Ja. Så det er, ikke, det er ikke kvantiteten af skud, det er øh, kaliberen. Okay. Smart. Det er min strategi. Øh, <laughs> jeg videre. kan jeg faktisk ikke huske om, om den der, der var en smart pistol med i itteren. Ja, den jeg... tror jeg vist også der er her, men jeg skal vist bare højt op i level. Ja, den er vist først rimelig sent op i Unlock, så vidt jeg ja. huske. Eller også dyr, med det der game credits. Ja, Ja, lidt pricey mm. Fordi den, øh, den kunne, det kunne være at det var nede for dig så i For det gælder lidt mere om at have is i maven Og så simpelthen bare vent med at skyde ind til den har Lokket nok på yeah. så kan Patience young one ja. Og det, det ved jeg at du øh, Du besidder masser af Ja <laughs> <Yeah>, sure <laughs> We'll get back to that <laughs> Men hvordan går det med dig og recall Ja men jeg har jo spilt det Hvad siger du Ja yeah, flere robotter Ja, der er flere robotter, og det er godt, vi ikke har robot med den her gang. Han vil da Nej. Puh, være helt ude af sig selv. What a freak. <laughs> vi har allerede snakket lidt om det på podcasten, fordi Mathias, som vi også kender under mange andre kærlige navne, han, mm -hmm. han har også snakket lidt om det, han har det også, og anmeldt det også, faktisk. Ja. Så jeg tror, jeg stadig er i den, den, den glæde begyndelse af det, hvor det ikke er blevet sådan alt for repetitivt endnu. Mm -hmm. Så jeg synes, det er en sådan okay oplevelse med det, flyle lidt rundt i den her verden og nu kalder det godt nok flyve rundt man løber mere rundt og så kan man sådan, lave sådan en slide men øh, udforske en stor verden få nogle, øh, få nogle forskellige unlocks der kan, kan give en færdigheder med at bevæge sig rundt i omgivelserne som kommer nysted hen og så en helvedes masse pickups rundt omkring sådan upgrade system og alt muligt andet sådan er det. der smitter i sådan et stort samsugum af forskellige idéer der er smidt sammen som mm -hmm nogle nogenlunde passer godt sammen. Okay. Og så vil jeg sige, det, det gav lidt mening, det han snakker om tidligere, som jeg så kom i tanke om, mens jeg selv sidder og spiller det her med, at mm -hmm. det måske er lavet lidt på sådan en gammeldags måde, hvor man nogle gange, måske godt kan få en fornemmelse af, at det er lavet er sådan en lille smule i nogle steder med vilje, for man kan komme sådan et sted hen, man ikke er sikker på, skulle jeg kunne komme herop eller begyndte der rent faktisk en bog Fordi den måde, sagde det på, lød det som, som det var sådan en decideret en bog sådan som så Ja. Fløj igennem et Noget fast Eller sådan en environment Eller sådan at man lige kunne hoppe igennem ja. eller sådan noget. Men der er nogle steder hvor der sådan er Måske sådan noget robotting Eller sådan noget metalpæle Og så sådan, kan man lige stå på den Selvom der er sådan en lille bitte Og så kan man så hoppe et andet sted hen Hvor man også kan komme ind hvis man har en videre upgrade Og så tænker man sådan Benytter man lige noget snyd er Det var der er sådan lidt en finte ja. til dem der var dygtige Hvad er det de prøver at sige til mig <laughs> Ja det, det, det er måske en feature og ikke en bug hmm. Jamen det er det ja, Det er lidt svært. det svært det, det virker lidt som om at, at Hvis man holder øje med nogle af de der jeg skal man sige ikke, ikke, Måske ikke eksperimentelle Men bare sådan lidt alternative titler Fra øh, øh, AAA markedet øh, i, i Japan Eller det der kommer ud af Japan øh, fra, fra japanske spiludviklere, mm. Så virker det ofte til, at det sådan er udviklet fra en Playstation 2 mentalitet, med at det er sådan, altså grundideen skal ligesom kunne bære spillet, fordi det skulle ikke altid, at sådan præsentationen, eller, eller hvad skal man sige, det der polish, det er der, men hvis der er en anden grundidé der ligesom kan fange en, ja. så kan man ligesom håbe, at, at det er nok, og selvfølgelig så er der også andre tilfælde, hvor at ja, hvor, hvor delene bare passer rigtig godt sammen, og så kan man snakke om, at at øh, i, i ps 2s øh, levealder, så var der bare nogle, nogle perler, som på en eller anden magisk måde, formåede at, at blive mere end summen af den stele, så øh, det, det skal selvfølgelig ikke altid virke nedladet, mm -hmm. når jeg snakker om PS2-spiludviklingsmentalitet, men det er i hvert fald noget, jeg har bemærket. Jeg, jeg, jeg håber, at også ReCore er awesome øh, i sidste ende. Er, er det egentlig ikke også til Windows 10 PC? Jo. Det er, det, lige på lige. Oh, okay. det er også en af de der Play Anywhere titler Så jeg startede ja. faktisk lige med at spille en lille smule På, på Windows 10 der mm. ja, er lige 60 frames kan kun 30 på Xboxen Så det er sådan lidt ja. øh, Nå. jeg lige til, Når man har lige har lige spillet lidt med den anden Så er det sådan lidt øh. yeah. What a downgrade Ja, Nå men jeg skulle også lige til at spørge Om det var en øh, øh, Om det var, det var en PC port Der var til at holde ud Og det virker til at det Ja, den er okay, altså Super. Den lider jo selvfølgelig lidt af det der Med at den app, det er Windows Store Jeg tror ikke rigtigt, det er på Nå. Steam endnu mm. øh, Og den er der, det er der jo forholdsvis mange Der har haft problemer med, sådan, at den ikke gider at opdatere Eller Den ikke gider at installere ordentligt eller Der er også nogen, der har problemer med At man ikke kan vælge, hvor man installerer den Ellers så kan du godt vælge det, men så vælger du bare sådan Alle ting skal ligge i den her mappe I stedet for okay. hver øh. Så Ja jeg har heldigvis sikkert ikke haft problemer med den som sådan Men uh, <laughs> det er lidt noget lort At uh, <laughs> der er så mange der er problemer med det Det der ligesom på fikset okay. Men uh, oh, ja altså, Jeg regner med at få, få spillet det videre det var, Jeg kan godt se måske det bliver lidt surt senere hvis, de sådan, hvis meget af det der virker optional Det ligesom på et andet tidspunkt bliver sådan Potsvunget fordi at nu skal vi lige få lidt ud Så skal okay. du lige have alle de her ting Som man kan finde i alle ekstra dungeons Så er det ja. Okay så skal jeg tilbage og grinde det <laughs> Niet, uh... Ja, det er Men det er lidt sjovt altså det er et fordi det er sådan det er sådan formeltvis okay designet, og sådan man kan godt se det er sådan det er Men det er lidt den her type spil, hvor at hvad kan man kalde det? Styringen er ikke sådan altså den gør selvfølgelig som du vil, men du går mærke den er sådan helt raffineret. Og sådan den måde du interagerer med omgivelserne, altså når du går over på ting og sådan, det er sådan lidt lidt smule wonky, så man tænker det ville måske give mere mening at lave det her spil sådan i lidt en lille smule mindre scope, stadig sådan et Metroid-agtigt design, mm -hmm. men sådan med mere firkantede omgivelser. Hvis det giver mening. Ah. Altså hvis så du siger, at styringen og sådan finessen er der, ikke sådan helt op til snuff, Som man laver sådan mere mm -hmm. lidt mere box design, man går i nogle halvår og sådan noget. Men det er det ikke gjort, det er bare sådan et åbent miljø, så det er sådan lidt nogle gange sådan lidt fucked up, hvordan du ligesom står på de her skoskroninger, skråninger sådan nogle gange kan du stå på en, der er lige så sko som en anden hvor du ikke kan stå på og sådan det er åbnet op for, at der er sådan, det er lidt nemmere at se, at det, det ikke er en helt høj kvalitetstil. Nej, okay. Yikes. Ja. Not so good. Well, <laughs> vi håber på det bedste, når du øh, fortsætter din roboteventyr. Ja. Er, er der overhovedet noget at sige til en artivt eller er det bare en undskyldning for gameplay den øh, tid? jeg, jeg ja. synes egentlig på en eller anden måde setup er meget fedt. Det her med det er okay, det er blevet hørt lidt før, men det der her med menneskeheden ligesom har jo problemer på jorden, eller whatever, hvor de nu bor, og så er de sendt en, en, en, en, begyndelsen på en ny koloni af sted. Og så skal den så ligesom terraforme den her planet, man så er på, som så har fået yes. navnet ny i den. Og så den proces er så åbenbart gået et galt med, fordi noget af det udstyr er sådan gået i stykker, og så vågner man så op, og man er så en af de her øh, folk, der ligesom skal fixe tingene, hvis der er galt. Og så kan man så finde ud af, hvorfor er det, at den her proces, den er gået i stå. Men ud over det sådan indledende, der er den sådan, der er lidt historie fortsat, men det er ikke sådan, det er bare sådan som audio logs og de er sådan lidt ligegyldige, og der er for eksempel, der er sådan nogle forskellige audio logs baseret på, hvad karakter, der snakker om dem, eller hvad karakter, der snakker i dem, hedder det. Mm -hmm. Og de er, sådan, de er sådan forskellige farver, ligesom får adskilt dem, fint nok. Men så er en af dem, der, det er bare en eller anden, der taler en sprog, du ikke kan forstå. Altså, det lyder bare sådan, sådan en robotlyd. Og jeg ved ikke, om man senere får, får det oversat eller, eller hvad man gør, men det får man bare. Og, og det, er også, det er også det samme sprog, som ens øh, hvad hedder, de her, øh, robotter, du kan få, der følger med dig, de også snakker. Og der virker det til ens hovedperson, at godt forstå hvad de siger, men hun sådan, øh, giver ligesom sådan et, et fuldt svar. Så det vil sige, hun gentager lidt, hvad de siger til hende, når de snakker. Men jeg aner ikke, hvad de andre siger her, og, men hun må jo godt forstå det, så... Jeg vil ikke. Oh <laughs> ikke, hvad så han der for noget. Så, og så er der sådan lidt, oh. lidt en underlig stemning, fordi det er sådan lidt cutie dyr, ikke? Dem mm -hmm. havde du med, og der er sådan lidt cute i støjet med hende her. Den unge spry, friske pige Jeg minder lidt ja. os, sådan om sådan stemningen fra et Nintendo-spil, eller sådan et tidligere mm -hmm. japansk spil der. Øh, yeah. Men sådan den overordnede tema er sådan lidt sørgelig på en måde, fordi det er sådan lidt menneskigheden, der også er på... Udrydelsens rand, altså på en eller anden måde Fordi de ligesom har det sidste håb om at, at forlade deres sted, Som så oh. er ved at gå i vasken Så det er sådan lidt et underligt mishmash Men ja Well, er det så måske En hovedkarakter Der er fanget øh, I en håbløs situation Men forholder sig optimistisk Selvom det er måske lidt håbløst Det, det men, synes jeg ofte jeg ser i øh, japanske spil Det virker lidt mere som om At hun bare sådan er helt ubevidst om oh. Situationens alvor på en eller anden måde Hmm. Så det er ligesom Mario Hvis nu Mario det, var, det, det havde en historie I en af dem Hvor at Jeg ved ikke Deres kongerige måske Var ved at gå til grunde Okay, der er det så jo faktisk oh. Med George's Mask Tror jeg Så hvis Mario Nej, det, det, det, var, det, er, det er selvfølgelig Link i det. Ja. Ja. Men hvis nu, hvis nu det var En Mario historie Og så har han bare stadig Eller sig lidt rundt Som han plejer Ja er lyst i måde ikke? Så er der sådan lidt ja. Det er lidt ondt i clash På en eller anden måde Det ligesom ikke bliver Acknowledged At, at det faktisk er lidt Sørgelig nogen Nu lige her hmm. Well, du vil virkelig have Darn for Og det vil make Så so. <laughs> Han så intet seriøs Jamen, han er jo han sådan det med Han kiner bare i af De der bosses Ja Jamen, Men Det fungerer jo Jamen, jeg, er, det jeg, er det så også Måske sådan, det... fordi de sådan Altså der er de nok også Bevidste om det På en eller anden måde ikke? Jo jo han, de, er den ja, Altså der er karker. også tidspunkter Hvor han er seriøs Så ja. Så skifter han Men ellers så Hvis han kan joke Og redde dagen Med et smil Så gør han det Ja det var lidt det, jeg troede, at den der japanske spiludviklingsidé øh, var, øh, var gældende for, for uh, ReCore. Det virker ikke helt som, det, det det går efter han er med. Nej, det var heller ikke, fordi jeg skal generalisere et hele, et hele land, og deres, øh, hvad er det, deres øh, spiludviklingsideologi <laughs> Ej. Det vil jo være dumt. Ej ja, Wow, wow. Hvad, hvad, Anyways... Hvad, hvad er det, Ja, hvis vi skal forholde os lidt til Japan, så øhm, så ja, jeg, f før jeg gør det med med en masse hvad er det, med med noget med nogle øh, julegave øh, erfaringer, så kan jeg dog hurtigt lige sige øh, også full disclosure, hvis det bliver gældende for en anmeldelse og sådan noget, men jeg har endelig taget mig sammen til at få indløst min kode til Shantae Half Genie Hero. Okay. Det ved jeg ikke om du kender den. Øh, 2D-platform, Jo, det gør jeg. jeg tror faktisk, vi har snakket om den før, fordi jeg har spillet lidt ja. andet til PC, det der hed... Elandens Revenge, Pirates ja, det Revenge. Ja, var, det var et af de der 3D-spil, hvor der så kom Directors Cut på PC. Ja. ja, lige præcis. Og den er også udkommet til konsollen nu, så vidt jeg ved. Ja, fordi det underlige, det underlige er, at der er jo egentlig kun... fire Shantae-spil. Ja? Der er sådan det første på game Gameboyen, og så er der uh, Risky's Revenge, og så der... Uh, og det der Pirate's Curse Som også var sådan en 3DS spil Og det er nu også på de andre konsoller Men det her Half-Genie Hero det, det er sådan lidt underligt Fordi de, de tager også lidt selv pis på det Med at der er sådan nogle karakterer Man snakker med i byen Og så siger de sådan Jamen jeg, jeg har set deres, øh, den her film Eller jeg har det spil Og jeg kan ikke finde ud af om det er en prequel Sequel øh, Reboot Soft reboot Eller soft rabbit Eller, eller andet så jeg tror, de tager lidt på det, fordi at det virker til, at det, det er det samme præmis. Igen, som de klassiske Shantae-spil, øh, eller måske en, der bare det første, hvor det sådan, hun er hovedkarakter, der er en skurk, hun skal græde dagen. Okay. Øh, men det er, men for første gang, så er det så i, hvad skal man sige, to en halv D, og det er super charmerende. Jeg har kun spille sådan, en halv time, 45 minutter er det, men jeg kan, jeg, jeg er imponeret, må mm. jeg sige. Jeg ved ikke helt, om det bliver svært for mig at gå tilbage, lige tjekke, om var der nogle awesome gameplay-idéer, eller, eller mekanikker i de der 3DS-spil, der nu er på de andre maskiner. Fordi det er også bare et helt andet grafisk look. Det, altså, det er kickstarter-spil. i Half-Genie Hero, det er virkelig noget andet. Ja. Fik jeg nævnt, at jeg baggede det, det håber jeg ikke jo. Jamen det var faktisk det, som om, siden ja. du nævnte, du havde en kode, du skulle ja. indløse. Full okay. disclosure. Ja, ah, okay. Du Kickstarter. Ja. Okay. Eller du var en af dem, der begik dem Kickstarter. Okay. Ja. De det kunne det jeg er også er, godt også... have fundet på, hvis jeg havde spillet de andre, mens Kickstarter-kampagnen stod i gang, fordi det er en gammel mm. Kickstarter-kampagne jo. Jo, jo. det var for eller sådan. Ja, den er fra 14 så de, det har taget sin tid, men øh, det udkom her i midten af december, og så glemte jeg bare fuldstændig at få indløs min kode, fordi at jeg ved ikke med andre. Lytter, det må I skrive ind til os øh, På de diverse sociale medier Eller e-mail gamesest, nemlig er gamesest Men jeg har bare den mentalitet Hvis jeg støtter et Kickstarter-projekt, Så er det sådan super Jeg vil gerne købe det her produkt øh, Eller pre-order det her produkt Ved hjælp af kickstarteren Og så håber jeg selvfølgelig at Der ikke sker øh, nogen uheldige ting Eller det fejler hen ad vejen Det har vi jo set før Men øh, i hvert fald så Jeg støtter med det jeg nu gør Jeg tror hvis det var omkring... Det var ikke... 30-40 dollars... Øh, med chance her... Og så er det det... Så, så, kan, så kan de... Så kan de kontakte mig igen... Eller så, så skal jeg nok gå ind i mine mails... Og tjekke det der stuff igen... Når de er udgivet... <laughs> så er jeg sådan... Jeg... jeg kan ikke overskue... At jeg holde styr på alle de der updates der. Det er super det gør det... Eller det er super de laver dem... Og det er rigtig beroligende alt det der... Men... Det er ikke lige noget jeg sådan... Tjekker i mine mails... Og gå ind på Kickstarter-kampagnen og de der updates hver dag. Jeg skal bare spille. Okay. Så det er fint. Men øh, det kan jeg i hvert fald godt anbefale Med yeah. full disclosure og alt det der, som jeg har givet. Så hvis I mener, at jeg er biased, hey! Altså, de der birthing hips, shantae danser, det er... Hvem kan sige nej til det? Am, I, am I right? Oh, boy. Den her podcasten bliver min undergang. Anyways, <laughs> Yeah, well, <laughs> det, det det, ja. Nu gik, ser du, at de gik over til det her 2,5D Altså sådan så det 3 d figurer i sådan 2D-gameplay Ja yep. øhm, Altså vi har jo set nogle eksempler på øh, Nogle spil, ligesom Chance Der havde sådan en, en smuk øh, Retrobit Eller måske bare, hvad skal man kalde det, pixelstyle Sprite-style uh, uh, Ja, sprite-style uh, ja. Før var der sådan nogle 2 d øh, teksturer. Ja, sprites yeah. øh, som var rigtig fint, og det havde også rigtig flot anmeldelse og sådan noget Og så bliver man, ja. kan man godt nogle gange blive sådan lidt ærgerlig over oh, så går de 3D-figurer Men altså, ja. når, man, når man kigger på det Så er det sådan nogle rigtig, rigtig ja. lækre øh, Hvad hedder det, animationer, det er lavet til hende ja. Så det ser rigtig godt ud, og det passer også godt sammen med spillet og sådan mm. Altså, al, alting har sådan Dejlige, hvad skal man sige Dansende, øh, konstant bevægende øh, Animationen til sig øh, Sådan en dejlig flow Altså, det er ikke fordi, det er sådan nogle pappfigurer, der er sat ind på et 2 øh, plan. Det er virkelig, altså, de her 3D-modeller, de er de gennem, gennemarbejdet, det må man skulle sige. Altså, der, der er altid, øh, der er altid øh, godt gang i øh, karaktererne, og de virker, som om de er til stede i miljøet. Så det, øh, det er helt klart øh, en, en skældsættende øh, detalje, vil jeg sige. Ja, det så øh, kan jeg selvfølgelig bevæge mig over i noget japansk igen Åh oh, Ja Det var lige ved at blive for Alt for amerikansk og moderne med det der way forward. Fordi øh, jeg har begyndt på en af mine øh, øh, Julegaver øh, den Kiwami øh, Som er et øh, en, en, en Monster Hunter klon Der godt nok har nogle år på banen, Og Johannes anmeldte det også Og forklarede os lige så fint at øh, Det jo startede ud som et Vita spil som kun udkom i Japan Og så fik det så en skal man sige HD re-release eller remaster øh, update Og så kom det så til øh, Pøblen her i øh, EU og Amerika Under øh, både til Vita Og øh, PS4 øh, Under øh, Tokiden Kiwami Og ja Kiwami det er sådan Hvad skal man sige Enhanced eller sådan extreme Det var også det som øh, øh, Yakuza øh, remaket for øh, Yakuza Kiwami så der er noget om det. Og øh, jeg må godt nok sige, at, at jeg, kan, jeg vil rigtig gerne kunne lide det her spil. Det er et af de spil, hvor jeg bare tænker, ja, yeah, det, kunne, det, kunne det kunne blive en personlig favorit. Der. Det kunne nok blive en af de der glemte perler, som, som jeg godt kan lide. Og så hvis folk er alt for trætte af de der sådan, AAA og øh, polerede og, og, og kedelige øh, øh, øh, aktuelle spil, så kan jeg anbefale dem. Sådan noget som den Kiwabi. Okay. Men. Det er godt nok slut. <laughs> nu, har jeg, nu har jeg prøvet at give det sådan en. Hvad skal man sige. En, en halv time og time. Og det er bare så det, det går så langsomt. <laughs> og jeg tror endda også at jeg stadigvæk. Øh, spiller igennem. Den der sådan, intro og tutorial. Og de første par levels. Øh, som jeg gjorde. I den ellers glimrende gratis demo. Jeg prøvede for. For noget tid siden, der faktisk solgte mig på spillet. Så af äh, en, en, en single player demo, der rent faktisk virkede, og fik solgt mig på spillet. Okay. Det er jo super, men uh, det, huh, det er svært at komme i gang med. Uh, det, det, det, det holder en meget i hånden, og det er ikke sådan voldsomt udfordrende, men, men jeg holder ved. Jeg skal beskytte den japanske village mod de, deme de dæmoner. Det skal jeg sådan man så altså eller hvad i det? Ja. Ah, okay. Så det er ikke det er ikke så meget et, hvad skal man sige, sådan en sådan en ørkenlandskab eller sådan en meget øh, øh, isoleret og, og nedtrykt øh, øh, verden, som jeg kan forestille mig, at Monster Hunter er, hvor man så går ud og skal besejre de her beste, der øh, pretty much sådan, øh, lever, som om at verden tilhører dem. Det er mere sådan en invasion øh, af dæmoner. Og der er helt sikkert også nogle fascinerende idéer øh, øh, i Tokiden. Og den der Tokiden Kiwami udgave. Øh, og det er egentlig, at de her dæmoner, de spiser din sjæl. Sådan straight up. Altså de dræber dig, og så æder de bare, hvad der er tilbage i din sjæl. Så, så man skal egentlig sørge for også, er, at når man har besejret de her dæmoner med ens weapon of choice... Mange, der er meget at vælge mellem, øh, kan bare se på Monster Hunter, som øh, for at få inspiration, eller for, for at få en idé om det. Um, det er meget vigtigt også ligesom at, at, at udslætte de her dæmoner, sådan, tage deres energi for, for at sørge for, at de ikke har nogen plads i verden længere. Og hvis, de, hvis det så viser sig på grund af plotmæssige årsager, at der er nogle dæmoner, eller måske nogle mini-bosses, eller rent du sagt kæmpe store bosser, der ligesom har, øh, har, har spist et eller anden sjæl fra, fra en øh, kriger, eller ja, sådan en, en helt. de har vist et øh, unikt øh, navn, en unik titel i spillet som jeg ikke lige kan huske endnu. Jamen så kan, man, så kan man redde dem, og simpelthen bruge dem, bruge deres sjæl og styrke i, øh, i ens våben, og så er der lidt øh, customization over det. Så det er nogle fjollede idéer, men jeg kan godt lide, øh, hvad hedder det, sådan en gameplay Præmisset med at Du skal beskytte den her verden Og du skal ud og dreje, Drive de her dæmoner væk Du skal tage dit land Altså du skal tage øh, øh, Landet tilbage Eller sådan en verden tilbage Du øh, skal øh, beskytte Beskytte verden mod dæmoner Og vise dem at du ikke finder dig i at de kommer Prøver at overtage det hele Så Gør dit bedste soldat Regner med dig er det så også sådan et hvor man skal ud og grinde efter udstyr og hvad, hvad er det ellers, man er har grinde efter? Ja, øhm, ingredients ja, til at lave sine hunts. Ja, altså jeg har ikke... Øh, jeg har ikke øh, meget erfaring på det område, og jeg kan heller ikke helt huske, om... Det var noget, der blev lagt væk på i Johannes' anmeldelse, men jeg, skal, jeg vil næsten tro, at det er en af... Øh, grundidéerne i spillet, fordi det er altså det er en monsterunderkloon, og det er selvfølgelig også det er faktisk det er heldigvis også en habil klon. Øhm, så jeg vil mene, at der er noget om det. Jeg er ikke helt nået til det nu, og jeg er egentlig i godt tilfreds med, hvad jeg kan huske af de der første levels i demoen og hvad jeg så også kan se frem til i det, øh, det fulde spil, som jeg nu har i hænderne her. Og øh, der er, vist også, der er vist også online koop, men, men heldigvis så er der også den her idé med, at man ligesom har sine to companions med hver deres øh, øh, abilities, super moves eller øh, st super strikes og deres weapon of choice, og hvordan man så kombinerer det med sit, sin egen udvalg af, af weapons. Og abilities, det, det giver ligesom en, en god form for strategi der. Det vil jeg give Johannes meget ret i. Så det ser jeg rigtig meget frem til at fortsætte med. Og så skader det selvfølgelig heller ikke, at den 2 også er på vej til, hvad er det, til, til Vesten og Amerika. Hele verden. Meget snart, tror jeg. Hvis der er en ting, som Monster Hunter faktisk kan lære noget af, og der... Det, det kan give meget konkurrence, så, så Monster Hunter øh, faktisk bliver tvunget til at, til at ændre sig, eller øh, opdatere øh, øh, sine idéer. Øh, det er faktisk i, i den 2, at det virker som om, at det bare er en, en stor flydende verden. Så i stedet for ligesom i Monster Hunter og den det første, det er Kiwami, jeg så spiller, hvor det er sådan meget segmenteret, sådan, nu er du inde i, i, i, i din village, nu går du igennem loading screen. Vælger din mission. Nu er du i det her område. Og hvis du går til højre igennem den her port. Jamen så er der de monstre du skal besejre til den her mission. Og så tilbage til village. Så kan det være at der er en anden mission. Hvor du så går loading screen. Og igennem igen. Så kan det være til venstre. Så er der den area. Hvor de monstre nu optræder. Der er gældende for missionen. Meget meget segmenteret. Fragmenteret. Alt det der. Så turk det den to. Ikke så mange lukkende screens Gå fra din village ud i verden ud af jeg. Det ser jeg frem til Men Det var egentlig øh, alt hvad jeg havde spillet For denne gang Jamen heller kan de spille anden end øh, de to jeg nævnte? nævnt <coughs> Jeg ved ikke om det må være Så må det være S næste gang Nu skulle vi lige, øh, lige køre øh, Hvad hedder det Den der alfabet Jeg leg sang i hovedet ja. O P Q R S, -S, -S Altså næste gang ja. <coughs> det, det er en øh, meget hjælpsom sang Ja, det er lige lidt pinligt, at man sådan med nogle af, nogle af tallene, eller bukstavene hedder, kun lige har sådan en lidt fornemmelse af, hvor der er sikkert og så kan man ligesom starte sangen et bestemt sted, og så, ah, okay, vi ja. kommer lige præcis der, okay, <laughs> ah, men det er jo så relatable, am I right, lytter? <laughs> det er ja, 28, altså, det er fandme svært Ja, ja, præcis. Vi, vi, vi, vi, vi er de samme, du og jeg. Vi, vi er ligesom ja, vi er med på moden. Vi synger, vi synger også alfabetssangen, det er I godt. Jeg tænker så, hver eneste gang, jeg lige skal have, hvor er han, så det er selvfølgelig Medinas cover. Ja, selvfølgelig lige tænker ind i hovedet. <laughs> Har hun lavet et cover? Nej, det vil jeg sgu det? <laughs> det kunne være fættest, at der er et cover af den sang. Nej, det var ellers godt gættet. Det kunne ku sagtens være. Det skulle ikke under mig. Det skulle det sørge mig ikke, det. Men øh, nogle andre, der øh, måske ikke kan synge så, så glade sange på tiden, det er øh, et Sony-studie. Nu skal jeg huske. Skal så få udtale øh, Guerilla, øh, Cambridge. Så jeg tror, det er sådan øh, Hvad hedder det? Øh, en, en, en, en, en sidesektion af Guerilla Games. Og, øh, og det er ligesom. Øh, ja, Cambridge. Øh, til dem af jer, der ikke ved det, så er det jo. Øh, øh, så er det placeret i. Øh, UK. I. Øh, England. Og. Øh, og desværre så det. De øh, glade folk. Og. Folk ender derover må Skynde sig og gå ud og Finde sig et nyt job, fordi Sony er Desværre blevet nødt til at lukke Deres studie ned Så øh, selvom at det selvfølgelig er øh, Rigtig ærgerligt, så øh, Så siger øh, Sony øh, Hvad er det, Sony bare at øh, For at ligesom er For at ligesom at sørge for at de kan Eller øh, hvis de skal sørge for at, at Make good on their promises Med deres strategiske Eller sådan med deres planlagte mål og opgaver, så øh, er det de desværre nødt til at lige at ja, lave nogle ændringer i deres, øh, i deres europæiske studier og deres øh, struktur. Så øh, det, her, øh, det her studie har vist været under lidt nogle øh, navnændringer, fordi at øh, hvis vi så har kig tilbage, så er det faktisk det her studie, der er kendt for den, øh, den underlige og klassiske øh, middieval- øh, øh, Playstation 1 øh, øh, serie Med det underlige øh, Skelet Med et øje hvis, hvis I kan huske den derude Oha. Og øh, ja Så øh, Så har de også lavet noget Ja så, så er det selvfølgelig så Det seneste de er kendt for Det er godt nok en øh, Playstation VR til Det her Rigs øh, Mechanized Combat League som, øh, som de så har arbejdet på Og det øh, jeg har selv set det i aktion. Jeg tror faktisk, det var øh, Johannes, som, øh, som fik øh, ordre fra Mathias Ommensen. Det her, det skal du spille, fordi Mathias han skulle holde sig væk, fordi der var robotter med, i spillet. Ja, ah, okay. <laughs> ja, ja. Det var, det var for det bedste. Godt se Mathiasen så uh, ryste over. Jeg har aldrig spillet det her. Jeg kan, jeg kan ikke mere. Bliver nu nødt til at tørre stolen af, da jeg var færdig. Min krop er <laughs> Simpelthen. Øh, men jeg må nok ind indrømme, Altså hvis man skal dømme Det er selvfølgelig lidt unfair Men hvis jeg bare skal dømme ud fra deres seneste projekt der Rigs Så så det ikke så som godt ud Man kan selvfølgelig også vente om at sige De har nok også fået at vide Eller fået besked Fra Sony om sådan I må gerne gå i gang med en VR-title Tak fordi det, vi har fokus på VR Tak skal jeg Og <laughs> så er det ligesom Sædt der og tænkt hvad, hvad gør vi? Hvordan kan vi hjælpe til her? Og så får vi ikke bliver fyret eller sparket ud eller <laughs> øh, og så så, så lavede de faktisk det her Ricks ja. alligevel så gik det ikke så godt så Jamen er det ikke er så det, er ikke det en af de launch titler til PSVR der har fået mest ros sådan den der Ricks det er sådan en der combat arena med nogle robotter som du siger ja yeah. yeah. ja forestille jo, mig at Tia siger spilte det, fordi det hvorfor, hvorfor skal de slås sammen og ikke bare elske altså jo men det kan også sagtens være derfor at det er fået kritik på banen, hmm, robot bag. Hvor jeg var jeg. jeg? Nå ja. <laughs> øhm, I hvert fald, så må altså, så jeg bare indrømme. Jeg Det var ikke mig, der sad og spilte det. Jeg sad okay. bare og kiggede på skærmen, og lidt over på Johannes, der sad. Ah! Øhm, og jeg synes bare ikke, det, det så sådan voldsomt øh, underholdende okay, ud, eller, eller imponerende, sådan ud fra kreative VR-idéer. Mm, okay. men, øh, men altså, det, det var da nok en, en, en, en fin lille Fint lille idé, som kunne passe ind i den her øh, VR-pakke, som Sony har VR Worlds, eller hvad de kalder den pakke med en masse VR-projekter, øh, øh, idéer og, hvad skal man sige, veludviklede demoer, eller noget af den stil. Så det var da ikke fordi, at det, det var uden øh, potentiale. Jeg, jeg var bare ikke imponeret over det, jeg lige så der. eller lige umiddelbart der. Hvad med titlen før den, Killzone Mercenary til PS Vita, har du erfaring med den? Var, var det dem, der stod for den? Ja. Okay, Jamen, det passer også meget fint, hvis det er Guerilla Cambridge, ja. Øhm, det er faktisk sjovt, at du nævnte den, fordi den har jeg ikke erfaring med. Jeg ved ikke, om jeg stadigvæk den dag i dag skal have en... Vi Eller jeg ved ikke, om jeg stadigvæk kan finde ud af med mig selv, om, om jeg skal have en Vita en dag... Men øh, hvis jeg skal, så vil jeg da helt klart tjekke øh, Mercenary ud i Killzone-serien der. Og den har jeg faktisk hørt øh, rigtig mange gode ting om. En øh, velfungerende og poleret shooter til, til Vita'en, der faktisk øh, leger lidt med ideen om, sådan, om legemord og du og øh, og, og, og, og, og bounties og alt det der. Så det, det, det, kunne, det kunne være meget fint, men øh, ja, altså de... De, må nok, øh, de, de, kan, de kunne nok ikke øh, holde den kørende med deres succeser ud fra det her rigs, og ja, også ud fra deres øh, lukning og slukning. Det er lidt ja. der, der er faktisk nogle af de andre studier, som, som Sony har lukket, hvor de så har taget det personale, der har været i studiet, og så simpelthen bare øh, altså beholdt dem under sig, og så bare spredt dem ud på andre studier, de har. Ja. Så altså, hvor de simpelthen har beholdt talentet, ikke? Måske lige have brug for studiet. Ja. Øh, men det, det også, den her gang. Det virker også umiddelbart til, at det er det, som, som Sony vil gøre i det her tilfælde, men vi har ikke lige flere detaljer lige nu. Jamen, er, der en, er der ikke et, et quote, i, jeg ved ikke, om det er den samme nyhed, jeg har læst, øh, hvor ja. han siger, at de risikerer at øh, afskaffe noget af deres gode talent, men øh, det bliver de nødt til for at få slimmet down eller sådan et eller andet det citat har jeg ikke lige på mig Men det, ja. det passer meget fint Med, med hvad vi øh, med, med hvad vi tidligere har hørt her øh, Og ja altså, Det virker til at Sony Prøver at gøre deres bedste på At finde nogle nye pladser Til de her, øh, de her arbejdsfolk øh, Men lige nu er der ikke øh, er der ikke lige videre bekræftet noget Vi kan, vi kan Sætte tænderne i Okay men så kan vi lige fortsætte over i et øh, et spil, der er blevet aflyst for noget tid siden, som øh, er kommet frem som en af de her hvad hedder det, det her Unseen 64, der, der beskæftiger ja. sig med, med spil, der aldrig nogensinde blev udgivet nogle gange også heller ikke er blevet annonceret og, ja. og det sidste det tilfælde med det her øh, Halo-spil, der åbenbart skulle laves som sådan, i, eller i samarbejde med de her Mega Bloks ah. så er nogen, okay. der nogen, der minder lidt om nogen nogle Nintendo-brigger, skulle jeg kalde dem Lego-brigger Men de er sådan lidt mere detaljeret Og så ikke helt sådan lavet til, at man kan samle så meget Forbunden af mm -hmm. Jeg tror faktisk endda, at jeg har sådan en fysisk uh, Halo-figur i det der Mega Bloks et eller andet sted <laughs> Som sådan. Cool Ja, det ved jeg ikke, eller måske bare pathetic Jeg ved det ikke <laughs> you pick. I want one, though <laughs> ah, Okay Øhm <laughs> um, men de havde simpelthen et øh, helt spil på tegnebrættet Og øh, de havde omenbart også lavet En video for at vise det frem Og det blev vist betegnet Som alfa Stadia Eller måske endnu tidligere Sådan en, en, en, en, øh, en prototype internt Til ligesom at, at vise frem mm -hmm. Og det ligner også lidt et, et Lego spil Hvor man så ser det Third person, han rundt som øh, Master Chief Og skyder på lidt forskellige ting Og så går de sådan lidt i stykker Lego style, ikke helt så mange brikker Men også sådan lidt, øh, falder vingerne lige af af den her uh, Covenant uh, flyvemaskine, man, man sidder i, når den bliver skudt nok. Mm -hmm. Så altså, det ser egentlig, uh, det ser, det egentlig som er meget sjovt ud. Altså. Og det så også forholdsvis poleret i forhold til, at det skulle være så tidlig udvikling. Mm. Men ja, det blev desværre aldrig til noget af det her samarbejde. Det uh, faldt og så uh, ja, blev projektet er så aflyst. Og det var i 2013, så det så været sådan lige op til, at uh, Xbox One skulle udgives. Og det var så altså et tre tæsspil, det her. Oh. Okay hmm. Og der kan man da bare se Altså, altså tro, Tror du så det er Hvad synes du så om beslutningen for uh, Kanet ah, Jamen det, ja, ja, det Det ved jeg faktisk ikke Det er måske lidt øh Altså sådan altså ud fra Det video der nu er af det øh, der, der Der ser jo kvaliteten jo rimelig høj ud af det Så det kunne ja. da måske have været sjovt nok men det er lidt svært at vide, hvad det sådan baserer sig på Er det fordi, de vil fokus på den nye konsol der udkommer Eller er det fordi, at De måske tænker, at vi skal holde Kanon nogen seriøst, og ikke have det sådan lego æske i det, eller Eller hvad det lige baserer sig på Det er jo svært at vide hmm. ja, altså, det er, så. Det er vide. Du ved, man skal jo tage, tage The Halo Law, seriously, Hold. Det er jo det Forerunners and all that stuff All stuff. Start <laughs> What's that Start about? What's that about? What's Master Chief. Men udvikler <laughs> det var en LEGO-figur. What's happening? End space. Kan man Så. skille ham ad? Kan man se? Kan man skille LEGO-figuren ad og, og se, hvem der under hjælpen? Let's get inside. Oh, we need to go deeper. Okay. Jamen, apropos øh, aflyste projekter. Canceled. cancel, cancelled, cancelled. Det kunne nærmest... Være, øh, være temaet i, øh, I den her podcast Men øh, heldigvis Så er den her podcast jo ikke cancelled Men noget der er cancelled Det er jo et øh, Platinum -spil. Og det er jo noget der Står mit hjerte nært Så det er ikke øh, nemt for mig at sige det her Men jeg skal gøre mit bedste For lige at give noget credit Til Unseen 64 igen Eller Liam, R øh, Liam uh, Robertson øh, Som han hedder så var det faktisk ham der Havde noget insider info Og var i gang med at lave et interview Og han snakkede med nogen på hvad det, På Platinum holdet Og der fik han ligesom fornemmelsen af At der var lidt øh, problemer Vedrørende deres nuværende projekt øh, Scalebound øh, Microsoft øh, eksklusiv Eller det her Undskyld mig <tryk> Eller i hvert fald det her øh, Play Everywhere øh, øh, Design hvor at øh, Scalebound kunne komme ud til Xbox One, og så også til Windows 10. Og øh, det, er jo, øh, det, det var jo under udviklingen øh, hos øh, Platinum, og også værd at bemærke, så var spilinstruktøren, the man with the plan, the man with a vision, Så so grand, det var Hideki Kamiya. Ja. Min øh, makker, min kammerat. Øh, det er nok uh, Platinum bar... Games Superstar, kan man ikke kalde dem det? Jo, præcis En badass uh, Stået for uh, Det første uh, Det første Devil May Cry uh, Resident Evil 2 Wonderful 101 Det første Baronetta. He, he got the stuff he, he got what it takes Men desværre ikke i den her omgang Fordi at uh, For ikke så lang tid siden Et par dage siden, når vi optagede, det Så uh, Så var uh, Microsoft desværre er ude at bekræfte At øh, efter meget overvejelse Så har de valgt at Stoppe øh, Scalebound produktionen Hvis man siger det på knap så formelt øh, Engelsk dansk Hvad man nu vil Så er Scalebound altså blevet cancelled Så det betyder at øh, Platinum Games Og øh, Microsoft ikke længere Har det samarbejde I gang og, øh, Eller de, de har afsluttet deres samarbejde og det virker faktisk også til, at de måske ikke rigtig... De har måske, måske ikke rigtig tænkt sig at starte et nyt samarbejde op, eller prøve nogle andre <går> ideer, fordi det er bare ligesom deres plan. Og det er nu, af, nu aflyst, kan man sige. Kan jeg lige så godt... Uh, gennem, gennem kagen og flagene væk, der, der skal ikke uh, fejres nogen launch af Scalebound, fordi det bliver det kommer ikke til at ske. Og uh, Glem det. Michael, ja, glem det simpelthen. Desværre, desværre, darling. Og det, det, det er jo også lidt undligt, fordi, hvad skal der nu ske? Uh, Microsoft ejer serien. Altså, de ejer rettighederne til den her IP Scalebound. Så uh, om nogle år, eller mange år, eller hvad det nu er, så kunne de jo potentielt set bringe det tilbage, eller gøre hvad de vil. Det er der umiddelbart ikke rigtig uh, <tryk> nogen, noget udtryk for, om at de vil gøre det. det ja. Vi kan nok godt forvente, at vi ikke ser så meget, øh, vi ikke ser noget til Skalbound fremadrettet. Og hvis jeg lige skal vise min kærlighed til Hideki Kamiya igen, så har han efter, det, det er faktisk også lige en ekstra detalje der, han har ikke været på Twitter i lang tid. Og det, hjælp, og det hjælper jo ikke, når man for noget tid siden begynder at snakke om, øh, når man, øh, vi har hørt frem der, onscene 64 at øh, der er nogle problemer med Skalbound. Og så kigger man på Kamias Twitter, og han tw har ikke, ikke blokeret nogen af hans fans, han har ikke tweetet, han er ikke tweetet <laughs> okay. om waifus, og han har ikke øh, postet <clears throat> det, det enkelte meme eller sjov eller sådan noget fra, fra hans fans i lang tid. Intet. Simpelthen været musestille. Mm. Så et af de rygter, der sådan ble, blev spredt rundt, det var også, at ham og øh, hvad var det studio producer, eller project øh, project øh, produceren på Scalebound øh, JP Callums både ham og hette gik mere det, det blev rygtet at øh, at de var simpelthen de, de var så uenige med, med med Microsoft og var under så meget øh, stress og øh, var helt psykisk kørt ned så de var nødt til at tage en måned eller måske flere måneders pause fra projektet og så var vi i den her hypotetiske kronologi endt op med, at ja, nu er det så blevet cancelled, fordi den, den går ikke længere. Så øh, vi ved, at Scalebound er cancelt. That's a fact. Og øh, så er Hideki Kamiya faktisk også vendt tilbage til Twitter. Og ja, meget underligt, at social medier altid skal blande ind der. Men vi har altså en besked direkte fra ham selv. Og der er også flere nyheds sites, der har taget de citater. Så hvis I kan prøve at tage den her fra, fra manden selv var jo instruktør, så so, starter med at sige, as you may uh, have already heard, Scalebound has unfortunately been cancelled. I am very sorry to everyone who is looking forward to this game. Uh, så so to bring you such sad uh, news at the start of the year, I'll work extra hard to uh, never have let you down like this again. So I hope you keep watching over us in the future. Og uh, så en ekstra lille detalje med de der rygter der sådan. And I took time off For my mental health Me No way Siger han bare Så Hvis vi skal tro på hvad han siger Så har det slet ikke været på tale Dog kan man ikke komme udenom at Man har hørt historier Og der har Der, der, der har været nogle hændelser Hvor at altså, Japanske spiludviklere simpelthen bare Udvikler spil indtil de falder om det er selvfølgelig lidt, øh, lidt ærgerligt Og man kan håbe at det faktisk ikke var tilfældet her Og at Camille faktisk lige på det der specifikke område Siger det rent ud af posen Og faktisk er ærlig om at så galt var det ikke Altså selvfølgelig så var det nok noget råd med, med det her projekt Men lad os håbe at det ikke kom så vis. Vi, vi har jo ikke lyst til at være øh, Vi har jo ikke lyst til at det skal ske for ham Som det skete for Spilleinstruktøren bag Super der Smash Bros. Melee og Brawl og Wii U, hvor han simpelthen... Altså, der var nogle tidspunkter, hvor han havde smadret sine hænder så meget, fordi han så testede det hele tiden, og skulle <laughs> Nå, øh, teste så kampen og noget, ja. Så jeg slog på keyboard. <laughs> Nå, nej, nej. Ej, de der skal øve de der wave dashes på uh, GameCube-patrolleren, ikke? Ah, okay, okay. Så, vi må jo håbe, at det ikke er så galt. Og, det er ja. ikke også Uno, der var... Der var ikke det om ham, der står bag Street Fighter han mm. også ja, uh -huh. havde fået noget Timer Off under hans mentale tilstand Eller sådan et eller andet i stil, der oh. altså, blev overarbejdet I øh, vedrørende hvilket øh. projekt? Jamen jeg tror, det var Før Street Fighter 5 udkom Nå, okay øh. Jamen det jamen, Altså, med, med det stress Som Capcom og øh, Street Fighter Holdet var under og øh, Det resulterede så også i at de Udgav det sådan forholdsvis tidligt Med ikke så meget content Så tror jeg at det der gerne Altså det virker desværre sandsynligt ja. Det er jo ikke noget vi vil ønske For nogen øh, spiludviklere Hvor end de så kommer fra Eller hvordan øh, Spiludviklingsklimaet nu er Hvor de befinder sig Men øh, altså det, Vi må da håbe at øh, dem hos øh, Platinum og Hideki Kamiya De kommer godt i gang igen med et nyt projekt det er helt sikkert jeg, jeg har jo tidligere kædt plan for at i gang i for mange projekter. Og, og Scalebound var jo faktisk, øh, det var jo ligesom Hideki Camille's projekt, mens der så var ja. andre spilleinstruktører på diverse andre projekter. Så det bliver. Det bliver sgu øh, interessant at se, øh, hvad han så går i gang med nu. Ja, det er det virkelig til at være et af deres største projekter, faktisk. Ja. Jeg sige, fordi det er jo ligesom en af deres hovedpersoner, der står på at det, og så også bare sådan... Mm. Altså, det var også deres rimelig stor skala, spil, Ja, ja, Sam samarbejde med Microsoft, så... Ja... Så det er selvfølgelig super ærgerligt... Mm. Det kunne være lidt spændende at vide, sådan, hvad, der, hvad der er sket, fordi... Altså, der er nogen, der er på Microsoft over, at de måske har mismanaget det... Altså, for eksempel, hvis de havde kommet tilbage til dem Platinum Games hele tiden med, med sådan, nye visioner... Eller har prøvet på at få dem hele tiden til at lave det større og større og større... Mm. Det er Og flot når noget... de står bare sådan, jamen kan du se frameraten, altså, this is not what we do. <laughs> men uh, altså så er det jo selvfølgelig noget lort, altså hvis, uh, hvis man har en publisher, der, der gør sådan noget, men, uh, men det er svært at vide, altså. Mhm, mm det er det jo. We may never know. Det er i altså super ærligt, fordi, ja. jeg ved ikke, har du, du har selvfølgelig set de her videoer gået ud fra, selvom du ikke lige havde en uh, Xbox, så uh, er du en fan af udvikleren. ja. Jeg kan se, hvad det er i gang i, så jeg har da holdt øje ja. med det. Fordi det så sådan... ja jeg var, jeg var interesseret i det, men jeg synes ikke, det er så vildt godt ud, de gange de har vist det, men det så sådan okay ja. ud. Men jeg havde til en ja. utrolig stor tiltro til uh, Hidaki Kimia, der og mm -hmm. Om at... Altså, hvis han stod inden for det, og hvis det blev udgivet, jamen, så skulle der sgu nok være et eller andet ved det. Så, uh, så selvfølgelig er jeg også... Ørgerligt uh, også, uh, over, at det ikke kommer. Ja. Men, uh, men det vigtigste er nu bare, at Platinum forhåbentlig ikke Står i en for dårlig situation Nej. Og de forhåbentlig øh, Kan komme til at lave spil igen Eller, ja. de er jo gang med at lave spil, men altså De ikke skal ikke folk, men de kan komme i gang med projekter igen Hvis ja. folk fra så Altså selvfølgelig så Vil jeg jo altid Være klar til at kritisere Og måske endda bare svine Nogle af de der licenserede Projekter til, fordi oftest Eller ikke oftest, men det kan sgu bare godt svinge i kvalitet. Enten så er det... Eller det kan godt være en Cora øh, Hvis vi er heldige er det en Transformers Devastation. Og hvis vi er uheldige er det Turtles in Manhattan. Mutants in Manhattan. Øhm, men man kan ikke komme udenom at de nok tjener rimelig godt på... På de øh, aftaler med Activision. Og vi ja. har selvfølgelig også øh, Nier der på vej. Så hvis man savner et ikke licenseret projekt... Og et uh, habilt Ambitiøst projekt fra Platinum Så har vi heldigvis stadig Nia Altså frem til ja. Om få måneder så. Og der er en ny Transformers film på vej Så uh, <laughs> Activision <laughs> so, You know who to call yeah. Who you yeah. gonna call Platinum Præcis <laughs> Star Platinum Super så, super, der er, lidt super. Nyhed. der er faktisk også nogle andre der har fået nogle ærgerlige nyheder i løbet af den sidste periode Som strækker sig over x antal måneder <laughs> Det er fordi oh. at øh, dygtige spillere i Battlefield 1 De har åbenbart været udsat for at de simpelthen Bliver flagged som at de snyder oh. Og så bliver de simpelthen bandet for spillet Og det øh, er jo lidt træls det, det er åbenbart fordi at øh, Og det har åbenbart været et problem lang tid Fordi det er, en, det er en metode Som de har brugt helt tilbage til Battlefield 3 Altså ikke at bande gode spillere Men den her anti-cheat-metode, som går ud på, at den prøver at se på de events, der sker i spillet, om de virker usandsynlige. De har nok en eller anden algoritme, der undersøger, hvad der sker af sådan fysiske ting, eller var. Den undersøger yeah. også, sådan, hvor, hvor, hvor godt man ligger i forhold til andre, altså hvor mange kills du har i forhold til deaths, og sådan noget, hvor, hvor hurtigt du har fået de kills, og sådan nogle andre random ting. Øhm, og så vurderer den simpelthen, om man kan snydt. Det kan det være, når et program der lige har hjulpet ham til at få de her vilde stats. Mm -hmm. Og... Øhm, jamen altså som metoden lyder så lyder det jo meget åbenlyst at folk der er rigtig gode til spillene godt nogen kan blive ramt af det her fordi hvis ikke undersøger om deres computer eller software laver et eller andet mystisk altså sådan med at de vender sig 180 grader på 0,1 sekund og laver et headshot altså hvis den ikke måler på sådan noget men sådan mere sådan om oh, lad lader noget vildt her med lige at kaste sin faldskærme ud lige før jorden eller sådan et eller andet mærkeligt ikke? så man, noget man gør, ja. lige godt kan øve sig i så kan det sgu godt ramme forkerte spillere Og problemet med ja, det her det er ja. at dem der er blevet bandet Altså nogle af dem er altså sådan nogle der er, ligger rigtig højt på den her øh, scoreboard Som du åbenbart er med i uh, Battlefield 1 mm -hmm. det, det vidste jeg ikke engang ja, Vidste du det? <laughs> der er scoreboard med øh, Nej det er svært <laughs> Who is the best in Europe? Mm. Men hvis man først bliver bandet Så har der vist meget store problem med at komme tilbage igen Der er en enkelt der nævnes her der kommer i kontakt med en DICE producer Mm. Øh, hvor, han, hvor de så kunne snakke sådan privat Om den her episode Og så ifølge nyheden her Så er det ikke konkluderet han er kommet tilbage igen Og kan spille men Der står bare at der er håb om det Så jeg ved ikke om de stadig om okay. behandle den internt. Men det er jo lidt et problem hvis nu det er sådan nogle, nogle af deres bedste spillere Nu ved jeg godt der ikke er sådan et kæmpe kæmpestort Push øh, med e-sport Med Battlefield 1. Men der er nok lidt Så de her spillere der er rigtig rigtig rigtig gode Altså hvad fanden kan de så gøre, hvis bliver <laughs> Er det så bare at købe nyt spil, og så bare at en ny konto, så bare der starte forfra, eller hvad? Hard to say. Ja. Det er sgu lidt ondt. Mm. Men den hedder Fair Fight, den der uh, Anti-Cheat Countermeasure. Mm. De har sådan en smart en her, den hedder Algorithmic Analysis of Player Statistics. Oh. Kaldte det den metode, den bruger. Jeg synes, det Jesus. Så... Uh, hey. The algorithms are watching, Holm. Ja, det er... Jeg har godt lagt mærke til det. Kigger over min skulder. <laughs> Så hænger der sådan en algoritme et sted op i hjørnet. Ja. Kigger fra mørket. Watching you, you! better not <laughs> mess this up, if you want to get on the scoreboard, fam. Ja. Du virker usandsynlig god. Siger ja. du bare. Nej, fanden der? Men Men... Øhm, hvis der er nogen andre, der er rigtig glade for DICE titler og diverse shooters, så er der gode nyheder til dem, når, når vi lige kan sige videre, at Battlefield 3, Bad Company 2 og Ghostbusters spillet fra... 2009 eller sådan noget, 11. Nej <laughs> 2009. 2009 ja, ja ja jeg skulle sige at sige det var godt nok et gammelt spil men ja. øh, nej øh, hvad det? sådan det det uofficielle tredje kapitel i den originale Ghostbusters øh, serie i spilform ja. og selvfølgelig to velkendte dice shooters nu øh, bagud kompatibel på hvad hedder det på øh, på Xbox One så det er jo øh, er det? det er jo øh, bare Fjong for dem, som er klar til at se, øh, hvordan det egentlig var i, måske ikke i de gamle dage, men i hvert fald for et par år siden med, med, med, med digs øh, Battlefield Shooters. Og jeg vil i hvert fald øh, sige, at jeg er en af dem, der foretrækker Battlefield 2 frem for Battlefield 3. Mm. Meget mærkeligt, men den øh, spin-off-serie er bare herlig. Og de har nogle sjove og gode ideer der, må jeg sige. Ghostbusters har jeg faktisk desværre ikke fået spillet. Ah, okay. Mm. Jeg, jeg har hørt sådan nogle rimelig gode ting om det. Ja. Den der udgave, som du så siger, det yes. er 3. Skulle hvis de sig på øh, et manuskript, der er blevet sparket rundt. De gerne vil have, have lavet en, en efterfølger til Ghostbusters 2. Ja. Som så kommer som et spil i stedet for. Præcis. Så, men det er en, en rimelig god liste af backwards compatibility-spillere, lige er blevet sparket i gang her i januar. Mm -hmm. øh. Ikke så ringe endda. Men nu, øhm, you're the man with the console, ja. så øh, du har jo nok mere erfaring med det, eller kan gissne om det i hvert fald. Hvordan står det til med multiplayer så? For de to shooters? Altså med aktivitet, eller hvad tænker du på? Ja, altså, hvis, hvis man sætter sig ned og spiller det på Xbox One, er det... Det er stadig muligt Er det nye ja. servers, eller er det bare, man spiller det, det gammelt? Det er stadig muligt, og det fungerer egentlig ligesom du sad og på en 36, Så det vil okay. sige, at hvis der er, er folk med 360, så, sad spille, så spiller I sammen Ja, okay Jamen det er jo, lige som man kunne håbe på Det er jo fjong. Ja, så det opdeler ikke sådan brugerbasen Nej, det kan vi ikke Og der er faktisk kommet Lige præcis i dag, to ekstra spil, der skal er kommet på bagud der er rimelig sej, og det Arf, er Mega Man 9 og 10 Ah, okay Nifty Det var jo tidligere Nogle downloadable spil right? Ja Det er det lige lige ja. okay. Så hvis man har købt Og downloadet det før Så er man det igen Ja Sweet Så det er rimelig godt, normalt, det er, normalt vi snakker vi ikke Som om de her Bagudkompetibilitets spil Fordi at mm. ved, Det er ikke så spændende Nyheder at bringe op hver gang Men uh, Det er en rimelig vild start De har fået i januar her Så det er godt mm. Det er vi glade for Ja yeah. Det er vi da Ja, <laughs> har du egentlig fulgt med i den her CES event? Consumer Electronics Show, må du næsten være? Jeg skulle jeg sige Expo, men så er det nok ved CEE i stedet. Det har jeg desværre jeg ikke, nej. Nå, okay. Der viser de det alle mulige forbruger elektronik. Mm. Øhm, som du selvfølgelig er klar over, men det er lige til vores kære lyttere, der selvfølgelig skal yeah. være. Ja, Up to date. Mm. Øhm. Det godt, det godt. Men der kommer også sådan lidt... Øh, ting der også berører gamere fordi det kan være sådan gamer PC, eller gamer bærebare eller øh, Sony er selvfølgelig også med de snakker ofte om tv-kameraer men så også nogle gange om deres PSVR for eksempel har de også haft med det her nogle gange mm -hmm. øhm, men der var nemlig også nogle nye gamercomputer for Razer de har vist frem blandt andet sådan en prototype af sådan en, øh, en, en bærbar computer som var som lavet til gamere hvor der simpelthen var sådan øh, du klapper skærmen op og så er der sådan mm -hmm. to ekstra skærme du ligesom slider ud og så er der sådan ah, tre skærme indbygget i den du vil slippe omkring. Og, øhm, det er sådan lidt ambitiøst design, kunne man kalde det, men mm. måske det lidt eftertragtet for nogen. Det har vel været så eftertragtet, så at de to prototyper, de havde, er det med til showet, de blev stjålet. Oh. Og øh, de har så prøvet på ligesom at kontakte øh, dem her, der hvor det blev afholdt, for ligesom at se, om de har noget overvågning, eller nogen, der har set et eller andet, eller whatever, for at se, om de kan dem her igen. Og så er der faktisk også lavet en dossør på det på 25.000 til nogen, der... Hvis der er nogen, der lige har været med. Vores lytter for eksempel lige så en eller anden mand, lige var i gang med at stikke ned i ned i bukselommen. Lige ned, eller så måske lige i bruselommen. Uh. Ja. Så, så, så, så kan man lige sige noget. Hey, det var måske ham derovre. Mm -hmm. Det var måske ham den der fra Engadget, der rent faktisk tog den. Spottet. Så kan man lige få 25.000 dollars. Så ved I det. Ja. Så det. Så gør vi det. Gør vi der. <laughs> ja så ringen ingen der. Og noget I selvfølgelig også lige skal informeres om, så I ved det, så I er klar, så i er forberedt. Det er at uh, Injustice 2 har nu fået en udgivelsesdato Ja, yeah. Så det er nu uh, blevet bekræftet efter den herlige Ed Boon, kendt fra Mortal Kombat serien. Uh, ja, han er en af de der fighters. For fanden hold? Uh, nej, han er selvfølgelig kendt for. Uh, Stå i spidsen for udviklingen af de spil, i hvert fald være idémand og begejstret, øh, entusiast på, på udviklingsholdet. Og nu er de så gået tilbage til deres Injustice-serie med en masse DC-superhelde, Batman, Superman, alt det der. Og hvornår kan vi få glæde af alt det? Jo, det kan vi nemlig den 16. maj 2017. Og det kommer i første omgang På PS4 og Xbox One Om der er en PC-titel på vej Det er ikke lige til at sige lige nu Men øh, ud fra hvordan det gik sidste gang Med deres hvad skal vi sige, Current gen PC-port øh, Mortal Kombat X Så Kunne de måske godt lige tage lidt ekstra tid Med en, en, med en Eventuel Injustice 2 PC-port ja. Men til konsollejer. Hvor der selvfølgelig er mange fighting øh, fans øh, øh, til stede så, øh, så er det altså den 16. maj i dette år Okay Som I husker det Kan det ikke passe at de udlicenserede hvem der lavede ps udgaven sidste gang Jo Jeg kan ikke huske om det var Men det er hvis det er et studie der er sådan lidt kendt for at lave nogle wonky øh... Var det ikke splash damage? Og oh, jeg tror ikke det var splash damage Jeg tror det var ej, ah, nu kan jeg ikke huske det Jeg tror ikke, det var Spast Damage Spast Damage, ja. de laver typisk de der team-based shooters It... De selv arbejder på ja. øhm, men Jeg mener faktisk, kan det ikke passe, de selv tog kontrollen over det, der, de kom med den nyeste opdatering Den der... Jo, jo, det gjorde de selv. <laughs> det blev de nødt til Og oh, det at, var, der, der var High ens. Voltage High også. Voltage, lige præcis Og de har sådan lidt et blakket ryg. Ja Så vidt jeg husker der er, sådan, der er sådan to studier, der typisk bliver hyret til at lave de der ting, hvor det ene er sådan universelt rimelig ja. dårligt, og det andet der er sådan lidt <laughs> helt mis. Og jeg kan ikke huske, om High Vault er det ene eller det andet. <laughs> det, de har faktisk, det var desværre også dem, der stod bag uh, Zone of the Enders uh, HD Collection, ah. hvor at uh, frameraten var så dårlig, at uh, et andet, var det mere mere kompetent uh, Remastering hold Eller studie Kom ind uh, Enten så var det sådan et hold Eller også så var det straight der bare uh, uh, Kojima Productions Tager hjælp til eller sådan noget, Men så bliver de nødt til at fixe I hvert fald uh, Sådan af de ender os I den der HD pakke Så det kørte flydende ja. uh, Så hvor de ligesom prioritere tager de tager det, det bedste rigtig. spil i pakken Fikser det oh. <laughs> Det er rigtigt øh, ja. ja Ja det var sådan hvor Det de kom til 360 og PS3 ps udgaven var sådan okayish, okay og så PS3 udgaven var helt vildt dårlig, og så kom de der andre så ind og lavede en udgave af det der var rigtig, rigtig, rigtig god. Men yeah. opdateringen kom kun til PS3 udgaven, mm -hmm. og så ind den som er online, fordi den var, og er super, super lækker den blev lavet der. Ja. Yeah. Og uh, credits skal gå til Hexa Drive, der klarede det i sin tid Drive, okay. Yeah. Og det var desværre kom den kun til ps 3 men det var vist, sådan som jeg forstod det Genskabt, det jo spillet næsten for ny Sådan Ja, så det, så det en var Improved textures, anti-aliasing Og flyvende framerate på 60 frames så. Og højere opløsning Tror jeg også, det kommer For det ikke passer det kunne køre Var det 1080 måske? Ja, det ved er ikke helt om toeren fik 1080p treatment Forværlig. Okay. Nej, det er også lige mig Problemet er bare <laughs> <kan allerede>. lidt, at <laughs> Vi håber ikke... Så nu er det selvfølgelig ikke... NetherRealm uh, Studios... Der er uh, hårdt, hårdt i gang... Med at arbejde på Injustice 2... På de primære konsoller... Men selvfølgelig ikke dem der bestemmer... Hvem der skal lave en PC-udgave... Af Injustice 2... Hvis det er... I, uh, i, I planlægningsfasen... Eller hvad det nu er... Men bare håb at... Warner Brothers Games... Udgiveren der, øh, ligesom... Øh, Warner Bros. Interactive Entertainment. Ja, det, det kan vi godt gå med. Øh, vi må bare håbe, at de ligesom har lært deres lektie. Det er ikke fordi, vi skal sidde og hate på High, high Voltage. Men hvis der er problemer, så... Måske give High Voltage noget mere tid. Eller give dem noget hjælp for nogle eksperter, derover, Lære dem nogle tricks. Eller måske bare hyre nogle andre. Altså, der, der er mange ting der kan gøres, eller der er mange valg der kan tages her og det er selvfølgelig ikke nogen nemme eller nogen billige valg, det siger jeg da ikke men hvis PC-spillere skal kunne se frem til en Justice 2 en eller anden dag, så må vi håbe, at du ligesom krydser for, at det bliver gjort noget mere, sav noget mere savligt øh, næste gang. Ja, jeg kommer faktisk i tak om den anden udvikler Øh, den der, der ja. var, de, high Voltage Det er dem der åbenbart øh, altid Næsten var halvt job Og de andre der er sådan lidt hidden mis Det er dem der lavede øh, Arkham Knight PC Som så var et stort mis de Var havde, det dem? Det er den hedder Iron Galaxy oh. Fordi de har også masser af Porteringsjob Har også nogle enkelte mindre spil de selv lavede øh, Men de her er sådan lidt hidden mis Ouch Det skulle så. da godt nok nide så det er, det er begge to der lige har arbejdet med, med hvad hedder de Warner Brothers Ja. Yeah. Kan vi så konkludere? Yep. Warner Brothers likes it cheap. They sure do. Det er godt på. Yeah. Vi vi har vi har injustice. Det er fighting spil. Det sælger sig selv. Ja, yeah, we know. Men brug nogle ekstra ressourcer på en ordentlig PC udgave tak. Hvis ja. de overhovedet har tænkt sig til. Altså, jeg vil sige, okay. Jeg ved ikke, om det er, det er så svært spørgsmål. For mig er det egentlig rimelig nemt. Men hvis de havde valget, hypotetisk situation mm. hvis de havde valgt mellem at gøre det samme igen, altså bare at sige til High Voltage, okay, det udkommer ikke på samme tid, men lav lige en EPS udgave Eller at de bare slet ikke udvikler nogen. Så vil jeg nok sige, det er bedst, at de ikke udvikler nogen. Simpelthen bare fordi det, det giver sådan en dårlig øh, smag i munden, eller hvad det, er sådan en dårlig udgørelse? Ja, både det? smag i munden, og jeg har heller ikke lyst til, at man skal sidde sådan og vente, og måske sådan krydse fingre for, hvis der nu dukker en, en Justice 2 PC-udgave op, af High Voltage, Fordi altså, hvis de får opgaven, så bliver det jo sat til det. Ja. Øhm, så har jeg bare ikke lyst til, at man skal sidde sådan, jeg er egentlig pc spiller eller jeg kan egentlig bare bedre lide at spille fighting-spil på pc jeg har en rigtig kraftig, en og alt det der. Hvad skal man gøre, hvad skal man gøre? Ej, jeg køber sgu. Altså, det er, bare, det er bare et gamble. Det er det sgu. Ja. Um, og det, det er bare ikke en særlig behagelig situation at være i. Man kan selvfølgelig sige, at alt det der med entitlement og hvad, hvad, hvad, kræv, hvad, hvad der hvad kan man kræve af spiludviklere og spilfirmaer, når man køber et spil, jamen, det, det kan selvfølgelig variere og snakken kan gå frem og tilbage. Men lige her, så kan jeg bare ikke forestille mig, hvis man er Netherrealm Studios fan, og fan af de fighting-spil, de laver, så kan det bare ikke være en særlig behagelig situation, at sidde som PC-spiller. Nej. Altså, det er jo det, er jo det der med, hvis de vil give lov til, at Netherrealm selv stod for den, altså, så, kunne det også mm. være, så vil det også være rart. Men det ved man jo aldrig. Nej, det man aldrig. Og, og, hvis det var det, der var scenariet, men så til gengæld skulle PC-spillerne Vente længere tid Fordi de lige vil lave primære platformene først Altså jeg vil også sige Det vil være et langt bedre scenario at tvinge dem til at komme ud samtidig eller omkring Men så er Stort sandsynligt for At det er et klutjob Ja altså. yeah. Det er for min holdning til det mm. Det kan godt være at Der er PC-spillere Der heller bare siger Okay det kan godt være Der er lidt småbroke Men vi vil gerne have det tidligt yeah. Det må jo, det, jeg ved jeg ikke Hvordan det, hvordan det falder Nej det er selvfølgelig svært at sige det Er det jo Er det jo Øh, der er faktisk blevet fast med fundet nogle ting til, øh, nogle screenshots, nogle ting ind i, øh, hvad kalder man det, nogle datafiler, næsten være, i øh, ja. den her Elder Scrolls Online, som du har fordybet dig i, kastet oh, over, som henter stuff. til, at det nye område, der, der kommer næste gang, det bliver Morrowind. Okay. Hmm. Så jeg ved ikke helt, øh, det, det er at Ja, jeg har da haft fornemmelsen af at, at man har kunnet tage derhen Eller i hvert fald i nære områderne I noget tid ja. Men jeg ved selvfølgelig ikke Hvad, hvad de koder refererer til Altså der står jeg siger, jeg Altså der står Det der Morrowind skulle befinde sig i et område Der hedder Wardenfell Eller et kontinent af Wardenfell ja, det, det, det gør det også Og det er hvis den der skulle være på vej Okay, men så kan det godt være sådan det, det primære område øh, fra fra Morrowind spillet, at det lige er, er på vej. Ja. Det kan være. Så, du øh, fra det fra det spil der stadig er elsket, selvom det var lidt en, <laughs> det der er alle der er spillet, det var lidt janky. Øhm, mm. Så jeg ved ikke om det er sådan bare var området, fordi Morrowind er sådan forholdsvis øh, fremmed verden, altså på den måde at mm. Dens udseende er meget anderledes End, øh, end resten mm. af øhm, De der ældre skolespil Der er sådan lidt det er meget, mere high, uh, high fantasy Så er det er lidt sådan mere Meget absurd og øh, ja. mystisk område Der ikke rigtig er så inviterende Som sådan et Læbersten laders, blandet med læggert, uh, Kæmpe svampe Og yeah. flyvende mærkelige hjerner Og sådan nogle ting altså. Meget ondt ja. så, så jeg ved ikke om det er fordi Om man sådan det lidt sammen med at det Det spil var rigtig godt eller om det bare var en super fed verden Det kan selvfølgelig godt begge to være sande mm. Så det kan jo godt være at det bringer noget fedt til det Der er lige øh, nu, nu kom jeg desværre Sorry allesammen Jeg kom desværre til at gå ind på en Polygon artikel Meget ked af Men der er lige en editors note Der, øh, der snakker om Det her med at, øh, at Det ser ud til at den kommer til at sådan online Så er der, er der lige tilføjet det faktum At der er to Regions To områder Af Hvad der er det Morrowind allerede Der allerede er i spillet ah, Så er det derfor Det er derfor jeg ja. har dig med jo Eller, well, dig Jeg med. havde en fornemmelse Og nu den ja. så blev bekræftet Så <sighs> Tak Polygon Så igen igen er du enig med Polygon Sådan er det bare Jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke lide. Uh, du vil ikke løbe fra det Det her New year new me I don't like it Polyholm. Hvad kalder du det? <laughs> wow. Øj, uh, ja. Yeah. That's not gonna stick. Det. Nej. Mm -hmm. Jeg kan lave det mærkeligt, at elsker den. Ja. Well, det kan være, at kontakter dig, hvis jeg skal arbejde på min branding. Men Polyholm, <laughs> det kommer nok ikke lige til at ske. Ja, uh, okay. <laughs> Dejligt. Puckers. I hvert fald noget, der øh, kommer til at ske, det er... Øh, det er, hvad det shovel night til øh, Nintendo Switch den her kommende Nintendo maskine der ikke engang. gang jeg gænge gang ud og købe den nu og allerede så spiludviklere store og små de er så glade for at annoncere at deres nye og gamle spil kommer der til. Så Jag Club Games øh, retro moderne klassiker, eller hvad man skal kalde den. Den øh, det bliver nu øh, porteret. Øh, den bliver nu porteret til øh, den kommende Nintendo-maskine. Mm. Så, øh, i takt med, at der ligesom er udkommet to udvildelsespakker til... Øh, hvad hedder det til? Øh, hvad hedder det? Til, øh, til, mm. til det her originale Shovel Knight. Ja, øh, jeg, som, jeg tror øh, kun, nummer 2 er på vej stadigvæk. Okay. Den er Spectre Off. Så skal de jo skynde sig. Fordi så, så, skal, så skal det, det tredje i, i pakken jo skal. ligesom være med, når... Når Shovel night kommer til Switch'en. Fordi deres øh, idé er lidt ligesom at. Uh, lige sørge for. At der er nogle ekstra godbyder. Til, til gamle og nye fans derude. Så der er den her. Uh, body swap mode. I den kommende Switch udgave. Og det er simpelthen. Hvad er det, uh, de her body swapped versioner af. Hvad det, af, den, af de primære karakterer. Så man kan. Hvad skal man sige, uh, bygge lidt rundt på dem og øh, man kan så også øh, ja for eksempel forestille sig øh, øh, Shovel Knight og Shield Knight der bliver body swapped så hvordan det lige kommer til at påvirke gameplay det ved jeg ikke om det overhovedet kommer til at påvirke gameplay det ved jeg simpelthen ikke Men er det, er, um, er, er det kan det være noget med deres køn at gøre måske eller sådan et eller andet så suser noget med at man kunne skifte fordi Shield Knight måske. er vist en kvinde ikke? jo og så bliver den anden en kvinde jeg ved jeg, jeg ved ikke jeg læste bare beskrevet <laughs> ja. som genderswap Ja, sådan det. Jamen det er jo så, så moderne nu om dagen, så det kan være, at, øh, at øh, jeg Club games de tænker, at ah, vi skal være progressiv, gender swap, det er det de unge vil have. Sådan you shit lords, øh, så er der så også inkluderet, finally efter så meget efterspørgsel, to, øh, to player co-op i øh, Shovel Knight. Mm. Så øh, ja, det kommer så heldigvis også som en fri opdatering til alle konsol og PC platform. Dog til dem, der har Shovel Knight til 3DS og Vita, det, der, det, det kommer ikke. Så. Wow, wow. Ikke jamen, nogen koop op der. Jamen, er, det, er det ikke fordi den allerede er der? Fordi jeg, hmm. mener, jeg mener, at den er der, hvis du har den der Shovel Knight amiibo. Så altså, var det en af de ting, du kan unlock med, med den, altså hvis den på hvor det var overflade, du har. Så derfor Men, så kommer det nu gør... også til de andre videoer. Men hof, jeg er ja. lige så forvirret, som du er fordi jeg har ikke har holdt øje med Shovel Night længs så, øh, så den her pakke, det er mange nyheder oven i en. Ja, det er. Jeg ved dog sige, at de skriver så her i øh, nyheden om 2Player op til Switch-udgaven, øh, at Amiibo'en er ikke nødvendig. Og hvad gør de så med Vita'en? Ja, men den er stadig nødvendig, det er det, er, det du tænker på, ikke også? Eller om de opdaterer det, så det er ja. meget tilgængeligt. Det er jo lige det. Ja, det ved jeg ikke. Nej, det ved jeg ikke, men øh, det, det kommer i hvert fald til mange platforme Og øh, til dem, af jer som ejer en 3DS og Vita I har garanteret styr på det Så vi, vi fortsætter bare <laughs> Så øhm, hvad er det De er så ting så at Vi Nu snakkede om branding lige før Med det der Polyholm der uh. Pua Men i hvert fald Så øh, Shovel Knight det får så også en rebranding Når det kommer til Switch øh, Fordi det kommer til at hedde Shovel Knight Treasure Trove Masser så er Treasure? Øh, Øh, lede efter at Udforske Søge efter Simpelthen øh, Gå på eventyr Og ja Så øhm, Så når det Når det ligesom sker øhm, Når det kommer til Switch Og så videre Så får det også en effekt På PS4 Xbox One PC Mac Og Linux øh, Udgaverne Hvor man simpelthen øh, Hvad er det Hvor man kommer til at få nye muligheder For at købe øh, De enkelte kampagner Simpelthen Primær kampagne, øh, den anden kampagne, øh, Plague of Shadows, og den sidste kommende kampagne, Spectre of Torment. Så, det er jo selvfølgelig, øh, det er jo selvfølgelig fint. Og det er, ja, huh, det var noget af en omgang, men det ja. er det, man ja. kan se frem til, til Nintendo Switch. Og ja, det kommer også til at ha have en effekt på de andre udgaver. Ja, det er så jo hvis man, man allerede har spillet så får man så godt. Ja, bare det hele. Ja. Alles Gutes. Hvordan står det egentlig den nyhed der? Kan det passe, at de sådan, ikke lover, der kommer mere, men også sådan, siger, at fremtidigt content også stadig vil være gratis mm -hmm. til dem, der, der har det? Ja, men, øh, det kan ikke, øh, man kan ikke være overrasket med alt det her, som jeg Club Games arbejder på og inkluderer. Men senere i 2017, så kommer der faktisk også nyt indhold i form af Shovel Knight, King Knights campaign, En ny Crazy campaign Med The Gilded Goop Himself Som de kalder om. Og der okay. kommer også til at være En Shovel Knight Battle Mode Hvor man kan duellere Med op til Fire Spillere Hvor man så den kan være De Heldemodige Knights Eller de rider og oh, Forfærdelige Villains Der i Shovel Knight Universet Igen skriver de 3DS Vita Not Included, når de snakker om fremtidigt indhold med battle mode. Okay. Hmm. hmm. Okay. Hmm. Sjovt. Godt så. Yeah. Ja, ja. Så man hey. må sige, at altså, hvis man har købt spillet, så har man godt også fået utrolig meget indhold for pengene. Det har man. Jeg sidder her med... Uh, Shovel Knight i mit uh, Steam bibliotek, eller GOG uh, uh, bibliotek, og jeg er mægtig glad. Det er ikke så ringe endda, som man siger. Nej, kan jeg godt forstå. Kan jeg godt De har i hvert fald i deres spil. Det er, det er jeg. faktisk det er sjovt. Jeg sad og læste sådan en uh, Q&A, de har lagt op på deres hjemmeside, i forbindelse med den her annoncering om de her udvidelser og rebranding osv. Ja. Og der var det sidste spørgsmål så. Øh, går jeg aldrig i gang med at lave et nyt spil? Og så er der bare deres svar, uh -huh. så bare, bare rolig På trods af alle de her nyheder, så har vi allerede lovet, at vi går i gang med et nyt spil i år. Okay. Så de har også noget nyt på eller Det får de i hvert fald. Forstået. Jamen, der, er det spændende. der er plads til det hele for den lille udvikler. Ja, det man sige. Altså det er i hvert fald nogen, der har forstået og Ja, både forstået hvor få det meste ud af deres begrænsning, for det er nok en rimelig lille udvikler, men de har bare fokuseret på, på retro-stil, og så har de bare lavet et, et bundsolidt spil, og så er mm. ligesom... I startede med at, ja, Kan det ikke også passe, at I startede med at komme på Nintendos platform At det var Wii U'er, hvis det var egentlig Og 3DS'er, hvis du var de første, der fik det Det mener jeg, og så mener jeg, at det blev parteret til andre bagefter Og så er de det, ellers bare, altså Det ville give, vil give fin mening Det ville det ja. Og så er de Men, ellers jeg, bare arbejdet på at lave de her udvidelser Som de så også bare har lavet gratis for folk Ja Så ja. det er godt Mm, godt nok så Jo som, Samme dag som uh, PC udgave Så er det 3DS og Wii U Og så er det haft, de andre senere ikke også Hvad siger du? Og så står det det var de andre senere eller hvad Er du de på deres wiki page? Yep Okay, okay. Inde på deres wiki Wiki, wiki, wiki Ja Så ja Det, det er der, smart øh, Det er sådan der, der ligger Det er smart det er smart. Jeg tænker lige hurtigt tage to, uh, to nyheder, der måske for nogen er old news, fordi at, uh, <laughs> de også er med, hvis man har set vores uh, fine nyhedsindslag på, uh, på vores YouTube-kanal, eller har set yeah. programmet TV. Der har vi et fint, uh, fint game-test-news-program. Yeah. Lige det hurtigt segment, men uh, dem, der kun lytter til podcasten, der kan vi at tage dem, fordi så var det nok også nyheder for dem. Mm -hmm. Og det er blandt andet, at den her Long War Mod, som uh, var meget populær, der kom til det originale xcom med det som en af lige <laughs> Men øh, ja, det første, ja. første XCOM øh, <laughs> Den er altså på vej til XCOM 2 nu ah. Sådan hedder Long, Long War 2 Dejligt lige så, Jeg har ikke de selv erfaring med Long War har du, øh, har du lavet med det mod? Nej, det har jeg desværk øh, Der er stadig en masse øh, hvad det øh, XCOM, som jeg skal i gang med men okay. det bliver ikke lige nu Men det, det er altid lækkert At der ligesom er det her øh, Den her valgfri øh, øh, mod Man lige kan installere Hvis man savner mere, mere, mere. Længere, vildere og mere udfordrende Vi skal have vel... Måske ikke mere krig, men i hvert fald længere krig Ja ja, bare den, den ud <laughs> Men det er Long War Den er sådan Den er lavet til at kampagnen skulle være længere Det er simpelthen det der er hovedmålet i den Fordi at øh... Hvis spille xcom spil, så er de også væsen længere end en ny remake var. Og det gør så blandt, andet, at det er blandt andet gjort ved at lave sådan så der er flere hvad hedder det, research tiers, og selvfølgelig også flere tiers af våben, så det hænger jo lidt sammen med det research. Og så det også skåde kampagne sammen, sådan så at modstanderne øh, har også lidt flere forskellige enheder, og at de også sådan i længere tid kan stige i, i styrke. Sådan så, at det ligesom øh, bliver ved med at være svært, og så må man det længere tid. I det originale der plejer det som regel, at du top på et eller andet tidspunkt, ikke? og så kan man ligesom bare grind videre, og bare blive bedre og bedre, og så bare blive stærkere i dem, og så afslutte spillet. Ja. Yeah. Så øh. the way it goes. Og lidt interessant, så er det også lavet, sådan som modstanderne også virker anderledes, sådan så, at de også... Jeg ved ikke helt præcis, hvordan de har lavet det, for de går selvfølgelig ikke rigtig på mission, ligesom en spiller gør, men det fungerer i sådan som om, at de også skal have objectives, de skal udfylde, som man så kæmper imod at få dem til at gøre. Sådan så, at hvis man måske ikke øh, stopper en aktivitet anden aktivitet gang, så får de lavet noget research i kampagnen, så de også får bedre på, og det kan de også bestærke. Sådan så det lidt mere en, øh, en frem- og tilbage krig, End det bare sådan fast, når du når hertil, så får de også de her ting. Når hertil, så får de også de her ting. Mm. Og den der Long War var jo faktisk så Veldesignet og så populær Så at, øh, det er jo der lavede dem De her indie udviklere At de blev hyret af For Access til At øh, stå for at lave DLC'en til x 2 Ah Lækkert Så de DLC ting der er kommet til XCOM 2 øh, Er så lavet dem selvfølgelig Og det er med det, så er DLC man skal købe Okay ah, men det, er da, det er da bare super ah. Skyld lækkert så det, det er sådan. God, det gør noget der er sådan at hvad kan man sige Det kan både være godt og skidt for den nye her Fordi F Før, øh, Long War 2 Bliver så lavet i samarbejde med for axis mm. Så man kan jo forestille sig At de måske kan ændre på nogle lidt mere grundlæggende ting Fordi at de, de har udviklet der sådan for spils motor Eller det grundlæggende fundament af spillet ah, okay. Så er der måske nogle mere dybdelæggende mekanismer De kan ændre i yeah. øh, på mm. den anden side Så bliver det jo på en måde også om til et officielt DLC Så det er sådan lidt uvis. Jeg har i ikke set nogen erklæringer om, det bliver gratis Eller om det kommer til at koste penge Så Det har vi altså, det har vi set nu Den anden nyhed, det er, at der er er blevet fundet i Elite Dangerous What? Så nu skal vi frem med champagneflaskerne Vi er not Ej, alone yeah. in the universe, Hold Ja, for heldigvis ikke It's lonely <laughs> in space Ik Ikke helt så meget længere Nej men det var blevet hentet til dem i noget tid. Jeg tror, det var faktisk siden den øh, første udvidelse til spillet udkom, der hed Horizons. Mm -hmm. Hvor man begyndte at kunne lande på planeter, så var der nogen, der, der på nogle planeter havde spottet nogle alien artifacts. Altså det vil sige nogle efterlandskaber fra tidligere civilisationer, som der kan det var forklaring på. Og så, øh, så byggede det lidt videre for det. Jeg ved ikke helt præcis, hvordan om der blev fundet nogle beskeder, eller hvor det var gjorde. Men det er flint om de her aliens, der eksisterede i universet. Nu er lige så begyndt at blive øh, været nogle sightings, og det har været sådan så at... folk ligesom flyver afsted i deres fine overlyshastigheds-ting mm -hmm. udrummet rummet, og så bliver de sådan lige revet ud af det, og så bliver deres øh, rumskib sådan powered down, tshu, og så kommer der sådan et meget alien-lignende vessel flyvende ud, og de skatter og flyver igen, og så får de så tilbage igen. Det, de, de er smarte. Ja, altså... Er det intergalaktiske kriserklæring Eller er det a message of peace Who knows mm, Det er svært at sige Jeg no. øh, Ja Det ved jeg ikke jeg, skal, jeg, skal, jeg tror lige jeg skal teste dem lidt først Høre hvad de mener om øh, Menneskets største Mest øh, Og selvfølgelig mest betydningsfulde Opfindelse øh, Anime ah, hvor, hvor, hvor står de henne på det ikke <laughs> Fordi det, det, kan, så, det kan lægge stemningen lige fra starten. Sådan, okay, hvordan kommer det her til at fungere? Ja. Sådan, your waifu shit. Så er der krig. Det <laughs> finder jeg mig ikke i, aliens. Nej, hvad sagde du? She's real to me, okay? <laughs> ja, der, der står på på pia, hun er 18. Det kan godt være, hun lige er på <laughs> God damn it, don't ja. judge me. Hvor bor I? Hvor bor I? Så står I bare sådan. Wow. H H hvad foregår <laughs> Så ja, det er nok ikke sådan Aliens lyder Men jeg kunne ikke lige lave en Overbevisende aliens -stemme. Jeg var ikke prepped Jeg var overrasket Jeg er simpelthen Det kom ud af det blå Aliens i Elite Dangerous Jeg what Det blev chokeret Jeg ved simpelthen ikke Jeg kan ikke stole på noget i verden længere Det er jo Hva, Hvad er realitet Hva... Hvad skal der ske Hvad finder vi derude I galaxen Det kan være de har svar til os det kan være... Men tilbage til anime. Ja, øh, fordi... Det skal, selvfølgelig. Vi kan, vi kan ikke... Vi kan, ikke, vi kan, ikke, vi kan ikke, gå, for, gå for... lang tid, uden at, uden at snakke om det. Det er simpelthen være skam. En stor, stor skam. For alle de fans derude. Hvis der overhovedet er nogen. Det ved jeg ikke. Det kan bare være, at jeg sidder helt alene i min klop her. Og venter på... Kingdom Hearts 3 Final Fantasy 7 Remake. Uha. Du hvor glæder de af? numoro Well, hvor bliver de af? Hvad sker der? Det er selvfølgelig uh, Tattoo... Du uh, Nomura, jeg snakker om. Som er director på... Begge projekter. Hvilket... Måske ikke, uh, måske ikke er skide godt, men... Det er sådan, det er nu. Nu, nu stop jer selv, Square jeg, Yes, Jeres Kingdom Hearts, Final Fantasy Hold, alt det der. Lad være med at bytte sådan rundt på directors. Det gik jo ikke så godt sidste gang. Final Fantasy 15, host, host. <coughs> Anyways, så bliver han i hvert fald spurt til til to af de her meget øh, højt øh, højt prof profiled øh, spill herfra fra fra Ashen. Så når det kommer til Kingdom Hearts 3, som der folk har ventet længe på det, men hvis vi skal være sådan lidt retfærdige, så så øh, har det nok kun i al beskedenhed, været under udvikling i 3 år, skal snart 4 år, nu ved jeg Det er sådan lidt, hvordan spiludvikling fungerer, præproduktion, produktion, om det er put on hold, eller om det er under aktiv udvikling. Svært at sige. Det er rent getback. Whatever. <laughs> I hvert fald så er Numorosaurne ude og sige, at øh, den her udviklingsproces er udviklingsproces er noget mere andres, end hvad de har gjort indtil, øh, indtil videre. Så han kan ikke sådan generelt opsummere, hvor langt de lige er i, øh, er i processen. Men han kan bekræfte, at der er fuldt ud øh, der er sådan basically øh, komplette verdener i Kingdom hearts spillet som man går rundt og besøger. Der er simpelthen komplette verdener, som, øh, som de garanteret har i tankerne, men de ikke engang er begyndt på endnu. Okay. Så. så det er altså... Det, det er svært at få et indtryk af, hvor langt det er, men... Øh, men ja, sådan det. Og ja, han siger så, at de er i, i skrivende stund, eller i talende stund, i gang med at øh, udvikle de her værker, som, som de ikke har øh, offentliggjort til, øh, det, til, til os endnu. Så det er også derfor, at han... Altså, de kan ikke vise det frem, når de ikke har noget. De kan sagtens... Lige tegne et billede Og så sige at der kommer Den her verden Fra Disney Eller eller andet Ja tegn ja, et billede Det er efter, efter så Ja Sådan er sådan noget. Ohoho, <laughs> øh, Efter så lang tid Så vil vi nok gerne se Se noget mere Og ja Når i det hele taget Så Det er spiludviklings Stadie Så er stadig There's a way to go A while to go okay. der, der er lang tid øh, Hvor lang tid Svært at sige Uh, når er meget vag. Og når det kommer til Final Fantasy 7-remaking, så, så er de stadig i gang med sådan konstant videoudvikling og uh, process eller uh, progressionen her på den her uh, udvikling. Og uh, <laughs> lidt uh, bekymrende, så siger, så siger han så meget fast, uh, fastlagt, uh, eller meget stadig, uh, we are definitely, uh, definitely working on it. Og det vil man jo også håbe. Altså, <laughs> ja. Hvorfor ville I annoncere sådan en kæmpe titel? Sådan en kæmpe stort øh, øh, remake med så mange øh, fans derude. Og så bare at sige, at oh, vi arbejder ikke på det lige nu. Det er inaktivt. nej kom on. Det kan ikke gøre. Det, godt. det går lidt men, tid nu. Øhm, arbejder ikke på det. <laughs> nej, nej. Vi er stoppet. Vi holder pause. Det gider vi ikke mere. Vi prøvet det et par måneder. Vi bliver af at se på Cloud og hans dumme hår. <laughs> øhm, I hvert fald så... Men, han siger så... Men selvom vi arbejder på det lige nu, lige nu, hvor jeg står her og snakker med jer i det her interview, så, øh, så, skal, så kommer øh, fansene derude og spillerne generelt nok til at vente en hel del længere, øh, både når det kommer til Kingdom Hearts 3 og Final Fantasy 7 Remake. Og så kommer vi så ind i det her, øh, øh, det her stadie, hvor han selvfølgelig undskylder. Og han, han undskylder rigtig mange gange, øh, og, øh, men han, så fra hans perspektiv, så øh, gør de det godt igen ved at udvikle de her spil som vil øh, imødekomme fansnes øh, forventninger fansne derude så øh, senere øh, selvom de ikke har vist så meget frem af spillet lige for tiden øh, de her to spil øh, så øh, håber de at øh, de kan vise mere af deres progression øh, og deres udvikling øh, senere det her år øh, eller på et eller andet tidspunkt det her år øh, 2017 så okay det er, sgu, det, er sgu ikke, øh, det er sgu ikke så optimistisk, men øh, det er i hvert fald ikke blevet cancelet endnu. Det er altså noget. noget. Det er altså noget, men de der er blevet vist rimelig tidligt frem, kan man sige. Så. De to, altså, det er jo hvis der stadig er noget tid til de færdige. Var det blevet begge to? Nej, syv, år, syv remaster, på det var sidste 3, ikke? Sidste år. Ja. Nej, det var, var det ikke Playstation Experience? Var eller var det bare det? traileren? Eller var det også gameplay trailer? Jeg, jeg tror, det var en af de der... <coughs> jeg tror, det var en af dem. Var det ikke sådan tre helt store ordspil, de sidder til E3? Den, Shenmue 2, Lød 3, og... Fem <laughs> var det sidste, der? jeg ikke det. Jeg tror det, var, jeg tror, det var E3 i hvert fald. Men det kan godt være, Kingdom Hearts måske var... Ah, øh, til mistem, jo, mistem sorry. Der... Traileren til, til Final Fantasy 7, det var E3, og så traileren med gameplay-bider. Kan vi da håbe, at det var real gameplay, eller i hvert fald noget, der skulle imitere det. Ja. Uh, det var PlayStation, PlayStation Experience. Okay. Ja, jeg fandt lige den der hilarious uh, game trailers reaction igen. De, <laughs> de gør simpelthen sådan nok. Det. Final Fantasy 7, Shenmue eller 3, alt det der... håber jeg. De var bare begejstrede. De var glade. Ja. Det er godt. Det må vi også håbe, vi bliver, når spillene udkommer så. Selvfølgelig. Kan jeg kun håbe. Jeg, jeg tror vi også... Var det ikke også... Jo, Shenmue 3. Det er bagget, jeg er på Kickstarter. Jeg ved jeg ikke helt, hvorfor. Jeg ved ikke. Altså... Jeg må jeg håbe, det bliver godt. Det var abort, the hype train. Arh, get off. Slackerbagger. <laughs> Nej, tak. Ja. Det, er nok. Det, det bliver også spændende med det, fordi at... Altså, der er jo ingen, ingen tvivl om, at de to spil har haft kæmpe stor betydning I hvert fald de Spilt det første, ikke? Mhm mm Men sådan, hvordan træerne ligesom vil være aktuelt når når Jakusa ligesom er, er det, der er af det Men nu er de samme designer og sådan lidt ført samme ånd videre Ja yeah. Hvordan så lige vil komme ud og, og være sig selv men også kunne konkurrere med de andre på en måde, hvis det er lidt samme space, de, kommer, øh, de opererer i. Det bliver spændende. Det gør det. Og du er... Fingers du er, du er crossed. Et andet sted, hvor du faktisk også... Øh, hvor du kastede nogle penge ud. Hoppet med på <laughs> The Hype Train. Yeah, all aboard! Det var jo... Og jeg, jeg, jeg er ked af at skulle bringe op igen, men mig nummer 9. Hold. Åh. Oh. Har du, set, har du set, der... Okay, skal vi give dig en warning først, eller hvad? Har du set, der kom nyheder derfra? Angående... Nej. De fysiske rewards. Okay, nu skal jeg lytte, fordi jeg tror faktisk, jeg mangler min. Er det rigtigt? Ja. Uh, okay. Du var ved at sige. Øh, der kom nyheder om de her fysiske rewards, der har været til mig. i man 9 spill, er som sagt udkommet, øh, udkommet sidste år. Ja. ja. Øh, men det er ikke alle de her fysiske... Rewards, der var forbundet i forbindelse med den her Kickstarter Som er kommet ud nu. No shit <laughs> Hvis man havde været med i nogle af dem, hvor man fik nogle t-shirts, nogle posters Eller nogle plushies, det var sådan nogle små figurer mm -hmm. Fysiske figurer bamser. bamser Ja, ikke præcis De skulle vist være udkommet i 2015 til folkene Men der er stadig nogle højere reward tiers, hvor de kunne blive opfyldt De skulle være blevet lavet i forbindelse med fangamer Det var dem der stod for det og det var blandt andet ting som de her USB-nøgler, der lignede en Super Nintendo, eller en Play, øh, En Nintendo. Mm. Øh, det skulle også være... Hvad var der ellers her? Øh, sådan en øh, artbook. Sådan en bog. Enten en hardback, eller en øh, softback. Hvad er det der? Paperback hedder der. Oh, ja, ja, ja. Øh, at de heller ikke var udkommet endnu, men øh, de siger nu, her at øh, de har de sidste af de her hvad hedder det Bøllerninger i produktion De vil lave dem Så hvis det står til dem, så udkommer de her i starten Af 2017, bliver de udgivet til de sidste folk Der har været med i kampagnen ja. Det der lige holder det tilbage, udover Produktionen lige skal være helt færdig Det er, at de selvfølgelig også kræver At de får nogle oplysninger for Concept Blandt, andet, jeg ud for at det er hvem der Har deltaget i de tiers Og hvor de skal sendes ind I guess. Så de siger, at de oplysninger venter de også på og de ved ikke helt præcis, hvordan de får dem, men det, er, det, det gør selvfølgelig, at de kan give en øh, endelig tidsramme for, hvornår de bliver udgivet, eller leveret til folk. Men øh, ja, det lyder jo så, som det er tæt på, hvis de er ved at producere de sidste, de havde. Øh, ja. Må det for pokker dig, jeg håber, at de snart får, får, får det klaret, får, får det skubbet ud af døren, så de kan... I får øh, et minuts pause og så sige så er det afsluttet. Ja. Selvfølgelig så spillet det er en konstant udviklende proces, så et spil er aldrig rigtig færdigt. Kommer opdateringer, patches, DLC, alt det der. Men for pokker den her kickstart-kampagne. Ja. Får, får det ud i døren, for pokker. Ja. I får den afsluttet. Ja. Mikkel jeg mener, stadig har et øh, fysisk kopi af spillet, jeg mangler. Jeg skulle du have en fysisk udgave? det Ja, jeg tror, jeg var så dum at er det med 400 kroner eller sådan noget. <laughs> okay. Okay, det er ikke små penge. Nej. I want my rewards, god it! I want to be rewarded for my failure. Ikke? For <laughs> my han, mistake. Skal han det, der minder dig om, om den... Øh, yeah. Bare have det på hylden, og så hver gang jeg øh, tænker sådan, ah, jeg skal kickstart det der spil, oh, eller, oh, jeg skal pre-order det der øh, interessante spil, så kigger jeg bare op på, den her, på min hylde der, og sådan, nej. Det skal jeg ikke. Nej, aldrig igen. <laughs> <laughs> Never. It was heard once. Never. slut. igen. Skal I støde mig? Og pakker det men øh, en, en anden udvikler, der også er glad for sådan, at, at lege lidt med sit publikum eller snyde dem lidt det, øh, på, på en, lidt mere spøgefuld øh, måde. det er nok øh, øh, Goethe øh, Suda, også kaldet øh, Suda 51, mm. som også stået bag No More Heroes, Lollipop Chains og Shadow of the Damned. Og det seneste, det er så det her øh, Free to Play Let It Die, tror jeg det var. I hvert fald lidt tidligere Projekt der, blev, der fik endret navn og blev til noget andet lige hurtigt Det er Ordentligt. PS4 eksklusiv, kan det ikke passe? Jo, ja. det er korrekt Så han har et interview med øh, Med Videogames 24 7 Hvor han øh, snakker om det her kommende øh, Nintendo Switch Og øh, det ser faktisk ud til, at han ligesom er klar Han er sådan øh, ved at varme, øh, varme op øh, Varmes øh, op ved, ved, ved tanken om at udvikle En Nintendo spil igen Eller bare øh, spil sådan, til Nintendo maskinen Som forhåbentlig udnytter De unikke muligheder der er der Så øh, han starter så ud med at sige At han vil rigtig gerne have en maskine Eller han vil rigtig gerne have en Switch så Siger han øh, Han er øh, begejstret Han er spændt øh, Forventningsfuld Så øh, i forhold til Nute Nintendo Så siger han at øh, de laver altid øh, Rigtig cool og meget interessant hardware Som øh, giver os til at ham og de andre spiludviklere nu kender øh, nye ting at arbejde med og nye ting at, at skabe og kreere så øh, på, på Wien, øh, nu prøver han ikke at prale men han føler i hvert fald at han lavede et spil der brugte Wii-teknologien øh, på en af de bedste måder man kunne tænke sig så, øh, så derfor vil han gerne finde på øh, en ny cool måde at øh, spille spil som han ligesom står for øh, ved hjælp af den her øh, switch og de unikke muligheder, der er ved switch-maskinen. Så. Øhm, ja, han har godt nok også øh, været interesse for øh, øh, VR-spil, øh, når jeg kommer dertil. Så øh, han må være ærlig indrømme, at øh, hvis han kunne øh, få. Få, få, få bragt øh, det budget, han nu gerne ville have, og få bragt det øh, foran ham. Så. Øh, i stedet for så at lave sådan et øh, moderne Sudaf 51 spil hvad, hvad det nu endelig indebærer Så vil han faktisk hellere lave sådan et, øh, et hvad, øh, En VR øh, udgave af Et eller andet spil han arbejder på Eller en eller anden idé han har til at spille. Så ligesom prøver at putte noget ved i en VR setting i et VR miljø Så øh, det er jo øh, Det er jo øh, Rigtig spændende Og vi, vi må jo håbe at øh, må jo, vi må jo vente og se, hvad det ligesom bliver til Det kan bare være, at det er begejstret Tomsnak Men hvem ved, der er der selvfølgelig nok øh, Mange spiludviklere, ligesom suda 51, der sidder og kigger nu kunne, kunne jeg lige her De næste par måneder Eller uger, måneder år Måske komme på en eller anden idé til Nintendo Switch spil Så kan det være meget vel være, at der er noget at vente der Det var okay. egentlig min sidste nyhed for i dag Spændende men det er sådan så swift ja. han lige havde hans sight på. Ja. Det er så svært at, at sige det rigtigt. Sådan switch switch uh, swift. Switch switch ru. <laughs> ja. ru. Bende er switch'en. Ja. Kan du huske Nu har ham, vores kære Mathias. Mm. Bare jeg ved ikke om det får blæs eller det var han har sådan <laughs> rundt med hans fine Nintendo Mini NES. Ooh, uh -uh, se mig, se Collectors mig. Collector's edition, hvad var den hedder? Um, har du hørt at ø, Den er blevet hacket? Mm, nej Okay Altså før der var det jo Hvad kan man sige En nem og lovlig måde at få En samling gamle spil på Eller klassiske spil på um, Fordi det er jo selvfølgelig er lavet Nintendo Og der er 30 spil i som man kan spille og betale for Og har den fulde ø, Juridisk ret til at bruge mm. Men ø, der er selvfølgelig nogen der har fundet ud af Hvordan man lige kunne omgå noget på den Og så få flere spil ind på den og det er jo så selvfølgelig kun Nintendo spil, man kunne få på Men man kan simpelthen slutte den til en PC Og så har de fundet ud af at man kunne lægge øh, nogle andre nestspil ind Og det er, jeg tror I første omgang, så var det en begrænsning På op til 60 spil Som det interne styresystem kan håndtere oh, den, den, den viser dem jo sådan, sådan en sådan En række, hvor der så er det her Boksart på, og man kan vælge mm. Um, det er sådan en Man skal helst lige vide hvad man gør For at få det gjort Man skal lige have sådan et custom Programplagt ind på ens pc For at kunne gøre det Men ellers så virker det ikke til At det sådan kræver noget specielt udstyr Så kan man få det med Og med den der begrænsning på 60 Den er så vist også blevet overgået Eller Kommt udenom Eller hvordan det nu er blevet gjort Så ja Skal du snart være ulovlig med den Oh boy Oh my god så hvor stor chance er der for, så for at blive fanget i oh. yeah. det. Ja. Det vil jeg, jeg ikke sige. få nogle i her. Hvis, hvis, der, hvis der er nogen, du søger, så slaget er det selvfølgelig glædeligt. <laughs> Snitches get stitches. Åh, oh, det håber jeg ikke. <laughs> <laughs> oh. Men det er lidt pussy. Det er lidt pudsigt... Bare video games stop! Det er der er lidt pudsigt ved den, det er også, at... Altså, Nintendo kan godt lave revisioner af nogle udgaver senere, som de sælger fremadrettet, ikke? Men de kan jo ikke rigtig ja. gøre noget ved dem, der er nu, fordi... Den er jo forbundet til noget netværk De har den sådan med vilje at den ikke kan gå op til noget bare plukket ind til TV og spil mm. Så sværheden er der jo altid at gå ud fra med mindre de sådan Opdaterer nogle fremadrettede De er jo ikke op på dem ja. der allerede er kommet ud hmm. Så ja Det er lidt noget, noget pudsigt noget Ja det er sgu også svært at vide hvad Nintendos Mulige øh, Planer er fremadrettet Efter den her Altså jeg ved ikke om det var fordi de ikke sendte så mange ud til butikkerne Men jeg har da indtryk af Nintendo øh, øh, NES øh, Mini Classic Hvilken rækkefølge, men nu siger de At det var en stor, stor succes Det er jo bare blevet revet væk jo ja. Så jeg ved ikke om det næste dag så er en 2.0 Med nogle andre klassikere Eller om det er en Super Nintendo Mini Ja Jeg snakkede også lidt med var det måske, Mathias, om det der med... Om hvis de laver en... En anden variant af den med 30 andre spil på. Fordi at... Ja. Uh, de virkelig er et sted lidt kort bare at bare lave den. Som, det her det er bare det, og så... Så er det bare yeah. det der. Fordi, hvem fanden vil også have flere af den... Af den samme sådan... Derhjem, hvor man så skal skifte den rundt. For ligesom, nu vil jeg gerne spille det her spil. Så skal jeg lige tage den her over. Ja. Yeah. Altså, det kan jo også bare være, at, de, at det var et eksperiment. At de ikke regnede med, at sådan en stor succes? Ja, det kan godt være. Ja. Fordi også det der med, at hvis de tænker sig at lave flere udgaver den samme, ikke? så kan man sige, ja. at det tager noget af konkurrencen fra dem, eller noget af deres potentielle selv, at folk kan hacke den. Hvis ikke de ja. har tænkt sig at gøre at man bare laver en Super næste gang, så kan de jo på bund og grund være ligeglade med, om folk de hacker dem lægger mere end på. Det gør jo bare, at de kan, måske kan flere af dem. Ja. Jo jo, altså hacker, de... De skal jo købe et eller andet på et tidspunkt, jo. Ja. Jeg i hvert fald lige købe maskinen, og så kan de ellers bare gå til to town. Ja. Ja. Så. så det er jo sådan, der. Ja. Det er sådan, der. Yep, yep. Og som i sidste nyde, det er faktisk en rimelig lille en. Det er, man kan også fremtidigt sikre sig her, ligesom med de der aliens. Så kan man øh, nu gå ind og signe op til at være tester til den næste version af softwaren der ligger på PlayStation. Så kan man være... være er med til at prøve den her version 4.5, som er den næste udgave øh, tidligt. Ja. Jeg signer op, og de har så... Det kommer, det kommer i februar, altså for alle. Ja. Eller hvad? Lad os se. Det ser ud som, at beta'en kommer i starten i februar. Så man kan skrive sig op nu. Og øh, som sædvanligt med de her opdateringer, så øh, holder Sony lige korten lidt tæt på kroppen, hvad der kommer med i den næste... Øh, opdatering Så man ved det ikke Ja Det kan være at Man finder det ud af, ud af det tidligere Hvis man er med i beta'en måske Jeg synes øh, Kan det ikke være den sidste gang Der gik der det også lidt tid Hvor den blev testet Hvor der så slappte nogle enkelte Nogle af dem ud Og så kom Sony så med Det er det her der kommer i den Åh <laughs> oh, det, det gik vist ikke helt smooth Det kan man ikke just uh, Sige Så har man det blivet spændende Men det er lidt sjovt At de laver en, en 4,5 normalvis Så plejer de at det er jo sådan helt rundt nyt tal når, når der kommer noget stort med Så tror jeg da vist også, Der er masser af tafosser Af ting og sager på bordet I den her podcast Man kan lige spryge tilbage ind, Og høre den igen fra starten Ja kan det jeg kan miste. man du ligger masser der. Bring it back, bring it back. Præcis. Kan man starte på buffeten Gå, gå bag og stå i rækken igen Start igen Og ja jeg har nok ikke været nogen øh, robotlover med denne gang, men, øh, men øh, også øh, normale mennesker kan vel også gøre det. Må du håbe? Ja, håbe. Um, wow, nu, nu føler jeg mig så ond igen, det, det skal jeg bøde bedre til. Du, <laughs> hvorfor er du, hvorfor ikke, du er ond? Ikke være så, øh, det var jeg insinueret, at, øh, at Mathias ikke var normal, fordi han var robotlover. Øh, ja. Det er måske så hårdt sagt. Men vi, vi har jo alle vores fetischer, så det er sådan, det er jo bare. Det gælder bare, om så, at finde et uh, community, der men, ligesom, accepterer ens uh, unikness derude på nettet ja, og så præcis. bare han lille det. Og vi accepterer jo alt, så øh, hvis I er nyt den her øh, podcast, så er vi selvfølgelig meget glade for det, og hvis I gerne vil øh, komme i kontakt med os, stille os et spørgsmål, snakke med os frem og tilbage, hvad I har lyst til, så er vi på sociale medier, Facebook, GameTest Danmark, Twitter, GameTest Danmark, og I kan skrive til os på mail uh, GameTest game GameTest.dk Hvis I gerne vil se os In the flesh Eller i hvert fald på en skærm <laughs> på, at Se vores fine ansigter Så er det inde på GameTest uh, Danmark På Youtube Og ja Skal I ellers bare komme, komme som I er Så har vi med glæde imod jer uh, Vi håber på at høre fra jer Her i det nye år Det kunne faktisk være et nytårsfortsat til, til vores lyttere Ja vi vil gerne høre fra jer, hvordan går det? Hvad går I og spiller for tiden? Er der nogle, nogle røgter, I har øh, fået fat på? Eller, eller et eller andet, I, I går ser frem til i det nye år her? Så endelig bare skriv ind. Altså skriv? Alt det, jeg, alt det der er lige sagde før. Skal de, skal, de, skal de skrive ind, hvad deres nytårsforudsæt er? Eller skal deres nytårsforudsæt måske være at få skrevet ind? Ja, det sidste nævnte. Okay, fedt. Deres skal være at få skrevet ind. Så det betyder, alle lyttere får nu det nytårsforudsæt? Pålagt også? forskræd yeah. ind til opgaven. Åh, din mor. <laughs> Hvis du lytter. Yes. Det bød er samme kontakt. Number one fan. Åh, <laughs> oh, jeg får ja, så mange mails nu. Det kan du slet ikke hate. Er du så fræst nu, sønige. Det kan du slet ikke hate watcher. Ja, mor. Hvad? Det er det, jeg godt i mist du ikke hate watcher. Ja, præcis. Ah, god damn it. That's that failure of a son of mine. <laughs> ja. Playing them video games. God damn it. Åh, oh, og om alting er, så øh, håber vi, at øh, I er nyt af at lytte med. Og indtil næste gang, så må I have det rigtig godt derude, så lyttes vi, med. Øh, så lyttes vi ved med flere nyheder en anden god gang.